Ma három beszélgetéssel szolgálok önöknek. Fél nyolc és nyolc között Elsimor Lászlóval beszélgetek, negyed kilenctől Varjú Lászlóval és nagyjából három ilyen kilenctől Zamesnik Péterrel. Az Amesnik Péterrel folytatott beszélgetése végén valószínűleg véget ér a műsor, most legalábbis így gondolom. Ez a nagyjából 25 perc, ami fél nyolcig tart. Ez a miénk, ezzel kellene kezdeni valamit. Egy iránt jó reggelt kívánok! Ma 2019. január 8-a kedvan, és 5 perc elmúlott reggel 7 óra. Ahonnan én jövök, ott 9 fok van, és enyhén havazik. Ahova érkeztem, ott mínusz 5 és 6 fok van, és itt is vannak húnyomok. Csúsznak az utak, és arra kérem önöket, hogy erre az íg a világán mindenki legyen figyelemmel. Van, aki ilyen időjárásban is motorozik, van, aki keztelésből, van, aki munkából adódóan, biztos vannak egyéb kategóriák, és autósok is közlekednek, és nem mellesleg ott vannak gyermekeink, szüleink, és mi magunk, akik gyalogosan közlekednek időnként. A féktávolságra érdemes tekintettel lenni, és a féktávolságtól teljesen független is hasra lehet esni, és egyéb égtájak irányában, hogyha valaki megcsúszik, a hol letakarított, hol pedig le nem takarított út és szakaszokon. Ezzel mintegy eleget tettem a műsor Sapkasál jellegű részének. A hangomra és úgy egyáltalán arra majd valamikor teszek majd utalást, de saját magamról ma reggel se gondolnék sokkal többet mondani, mint eddig. Talán annyit elmesélnék, hogy viszonylag későn küldtem három személynek egy e-mailt, mely szerint valaminek kéne történnie a tekintetben, hogy legyenek akvárium időpontok amivel kapcsolatban egy hozzám közel álló személy azt írta, hogy ha netán elakadnék, akkor szóljak neki, és reggel azon gondolkodtam, hogy vajon az az e-mail, ami arról szól, hogy valami történhetne, az valójában nem egy piros szög a maga módján egy ilyen elakadási jelző, tehát hogy nekem most még mi pluszt kéne kifejtenem az ügyben, hogy hát jelentkezhetnének, hogy megbeszéljük az időpontokat, és aztán én azok az önök elé megbeszéljük, hogy milyen formában folytatódik a nagyon messzire jött ember. Egyelőre ma 2019. január 8-án, kedden itt tartunk. Hogy ez sok vagy kevés, hát mindenki el tudja dönteni saját magam. If you only had the courage, but you don't, she walks away. That's when you lose. And you think about the people that you never get to love. Két telefonszámot számot önöknek, amely el lehet engem érni, az egyik a 061 a másik pedig a 0636771161-es telefonszámmel, mondom még egyszer 061-489-099-9 és 0636771161. Or you'll see her on the train that you've just missed, at a bus stop where your bus will never stop. Szívesen választanám a ternapi megoldást, hogy ha önök telefonálnak, akkor ahhoz hozzáfűzöm a maga mondandóját, amely valahogy kapcsolódik oda, de ha nem futna be az elkövetkezendő 150 másodpercben egyetlen telefon sem, akkor a tegnappal szemben lehetséges, hogy megszólalok hallgatói telefon nélkül. Majd tapasztalni fogják, minden esetre valakiben van... Buzgalom az ügyben, hogy, hogy elmondja, ami őtépen foglalkoztatja, halvány gőzöm nincs, hogy mi lehet az, bármi lehet. Arra ezt a két telefonszámot ajánlom, 0614890999, valamint 0630677161. És nem győzöm hangoztatni, hogy minden műsor kísérleti műsor és minden adás utolsó adás. Figyelek, ha van mire. What might have been But then who said We get To win But you're never gonna miss When you don't know who you'll meet at half-past three It could be a quiet stranger who looks something, well, exactly just like me One of the people that you never get to love The people that you never get to love the people 489-0999-06-3677-1161 Nem tudom, ki látta rajtam kívül a Magyarul Balóval című műsor ténap este. Én ténap délután találkoztam külföldi tudósítómmal, aki valamilyen módon megelőlegezte azt, amit én hallani fogok, és hogy én abba belefutottam, arra annak idején az én kedvesem azt mondta, hogy amíg ilyen véletlenek vannak, addig ne aggódjak, de mostanában más dolgok iránt, vagy más dolgok kapcsán aggódom, mint korábban. A dolg lényeg az, hogy mindig legyen agódni aggódni valamiért, de ide most pontot rakok, mert nem rólam van szó, minimálisan sem. Külföldi tudósítónkkal egyébként a jövő héttől találkozhatnak, és azért nem ma, mert ma még Budapesten tartózkodik, és szeretném, hogyha a külföldi levegő lenne akkor, amikor beszél a világról, mert én ennek jelentőséget tulajdonítok. Mert ő helyes volt, megkérdezte, hogy van mi lesz helyette, de semmi se lesz helyette, hiszen helyette nincsen senki. Amikor majd Vagyó és Zameszny Péterrel fogok beszélgetni, az nem helyette lesz. Jövő héten Kedden fél kilenctől Nemes Gábort fogják hallani. De ő hívta fel a figyelmemet arra, hogy Baló György nincsen jól. És hát tegnap ennek tanújelét adta maga Baló György, aki a szó fizikai értelmében lötyögött abban a ruhában, amiben a Magyarul Balóval című sorban volt. Hogy ilyenkor vajon egy stylistnak kötelessége, vagy sem, egy másik ruhát adni valakire, vagy a balóban egész egyszerűen tisztelni kell azt, hogy a baló, és tök mindegy, hogy meg van-e borotválkozva vagy milyen ruha van rajta, a balót kell tisztelni, és a hangon van, aki minimális tiszteletlenséget vél felfedezni, annak csalódást kell okoznom, mert nincs benne. Egy biológussal, egy sztárbiológussal beszélgetett, annak a beszélgetésnek a legvégét csíptem el. A hangja sem volt a régi. Kicsit olyan volt, mint mintha az ember úgy, úgy, mintha támogatni kellett volna, hogy beszéljen hangosabban. Balúd györgy volt, de ahogy ezt a Magyar nyelv rendkívül árnyaltan ki tudja fejezni, árnyéka volt önmagának. A műsor legvégén pedig a nézőkhöz fordult, ami hogy esetében nem egy gyakori esemény, és azt mondta, hogy saját kérésére, tehát hangoztatta, hogy saját kérésére az RTL klub mától. Magyarul 2019. január 8-ától szüneteltetni fogja a Magyarul Balóval címűsort, mert pihenése van szüksége valamint gyógykezelésre. Ebben a sorrendben mondta ezt emlékezetem szerint, és az SMS számát nem kerestem ki tegnap, azt majd kikeresem ma. Más módon próbáltam neki gyógyulást kívánni, ami egy ilyen szituációban lehet fontoskodás. Én a magam részéről ezt nem fontoskodásnak szántam, hanem valami olyan gesztusnak, ami ilyenkor az emberben a tehetetlenségén kívül, mert hogy nem tud a dolg érdekében mit tenni, azt kívánja, hogy se többit elképzelhetik. Azt már az én Kejfej is én nem idézte elő, hogy megnéztem, hogy vajon az Indexen, de leginkább az RTL klubnak a honlapján én ezt felfedezem el, hiszen az, hogy az Indexen ez megjelenik, az egy ugyanolyan bejelentés, mint amit én ma reggel tettem, és nem véletlenül ezzel kezdtem. De ilyet nem tapasztaltam, valószínűleg hogy a nap folyamán lesz az egy nagyon jól értesült valaki lesz, aki azt írja, hogy majd nézzék meg a Magyarul Balúval című tegnapi műsort a 26.perc 50 másodperctől. Ugye ez így szokott lenni. Arra nem találtam magyarázatot, hogy miután ez elhangzott, én legalábbis nem találtam meg az RTL Klub honlapján az ezzel kapcsolatos hírt, és nem is találok magyarázatot arra, hogy vajon személyérmesség vagy állszemérmesség vezérli az RTL klubot akkor, amikor az iszonyatos mennyiségű valóvilág hír mellett ezt nem tünteti föl, és már nem vagyok az a fiala János, és nagy valószínűséggel már nem is leszek, aki ezügyben felhívja a Kolosi Pétert, és meg fogja kérdezni, hogy ennek mi az oka. Soft a fresh as the sea. Amikor ezekben a pillanatokban az ember való Györgyről beszél, akkor egy tízes kellen nagyjából nyolcasra felejti el mindazt, vele kapcsolatban történt, azokat a konfliktusokat, amelyekből egyébként szép szemmel volt az életemben. És ha például valaki érdeklődne az iránt, hogy ez hogy van, vagy saját magával mesélné, saját példával, hogy a saját balú hogyan küzd meg egészen másféleképpen évtizedek múltán, mint korábban, akkor ez a Kejfejáncsi integráns része lenne, de hát megmaradok így magamnak, ha nem veszik rossz névem. Ezek az információk, amelyeket megosztok önökkel némi hangulati tálalással, ezek nem olyan pillanatok, amikor az ember támogatását, tehát a saját maga támogatását szeretné elvárni, Olyan reflexiókra vár, amelyek valamilyen módon ezt szélesebb vagy nagyobb sugarú körben értelmezhetik. És amennyiben ezek elmaradnak, szívből adnak, hogy nincsenek olyan telefonok, amelyek tapasztalható módon ezzel a hírrel mit kezdeni, nem tudván. És ezt a mondatot inkább megint nem fejezem be. Ezt a való kapcsolatos hírt azzal kötném össze, hogy. Én nem tudom, hogy hogyan kéne működni a világnak arról nekem halványgőzöm nincs, én nem tudok tojás tudtát csinálni, csak azt tudom megmondani, hogy melyik tojás, zárt tojás. Tehát amikor az ember azt olvassa, az ember fi, aki én vagyok, fia a János, hogy már megint mit fedezett fel a népszava, az index, a frász, tudja, kicsoda a magyar közlönyben, azt azért nem értem, mert ezek a mondatok, ezek nagyjából olyanok, mint hogyha egyébként az ember valami csodára bukkant volna hosszas kutatás után, vagy aranyat mosna. Nézzék az aranymosás is más, mert ugye az ember úgy megy arra a folyó hogy abban reménykedik, hogy a szitájában talál majd aranyrögöket. De amikor különböző szerkesztőségek fantasztikus felfedezéseket tesznek a magyar közlöny olvasása kapcsán, akkor két dolog jut az eszembe. Az egyik az, hogy vajon maga, aki a magyar közlönybe ezt foglalja, miért nem tartja a kutyakötelességének ezt más módon is elmesélni. Másrészt pedig az a vivát, amit megél az, aki valamit talál szerinte fontosat a magyar közlönyben, az természetesnek veszi-e azt a folyamatot, amelynek hol részese, hol elindítója. Ez lehet összefüggésben a tauval, bármivel. Én a magam részéről nagyon nagy érdeklődéssel és mérhetetlen szomorúsággal figyeltem azt, amely a magyar ellenzéki sajtót tenap elöntötte Orbán Viktor és Gulyás Gergely ebédje kapcsán, ahol egyrészt lehetett tapasztalni, ahogy azt a 444hu talán az megmutatta, hogy Orbán Viktor fordítva fogja a kést. Nézzék, ha életem volna a miniszterelnök, engem fotóztak volna le, bárhol nem ott, akkor azt tapasztalták volna, hogy én mindent kanállal leszem. Tehát egyrészt, egyrészt sikerült rájönnünk arra, hogy nem tudja megfelelően tartani Orbán Viktor a kést, ami egyébként nagyjából Rogán Antal nőjének a nec Haris nyája szint. De a Rogán Antal nőjének Nechharis nyája azóta hihetetlen karriert futott be, amelyel kapcsolatban én az elmúlt időben nem gondoltam önöket tájékoztatni a legújabb eseményekről, talán majd egyszer megteszem, pedig most már ides tovább, több hete esett meg ez velem, és néhány emberrel, akiknek fogalmuk nem volt, hogy miről van szó, de itt most szintén megállom a folytatást. Szóval amikor egy fél ország azon röhög, hogy Orbán Viktor fordítva fogja a kést, akkor csak azt tudom mondani önöknek némi irodalmi múlttal vagy emlékezettel, hogy se kélye, kély, de értem én. Értem én, csak hogy Orbán Viktor fordított késében benne látni saját nyomorúságunkat és meglátni benne a mesztelen királyt. Hát, Hát szóval tényleg segélye ki, miközben tényleg fordítva fogja a kést, és tényleg van benne valami. Van benne valami nagyon szomorú, ugye, mérhetetlen zavar ül mindkettőjükön, elsősorban Gulyás Gergelyen, aki bármilyen megnyilvánulásában leszámítva a magán megnyilvánulásait, amit nem fogok kiadni. E egy zavar gyerek benyomását kelti, ilyen az arca. Hogy ezzel lehetne -e változtatni, fogalmam nincs. Nekem tetszik, mert van benne egy olyan fajta küzdelem a valósággal és saját magával, amit én értékelek. Orbán Viktoran is permanensen van egy zavar, de az egy egészen másfajta zavar, ez egy másfajta pszichológiai leírást indokolna. Mindez ugye annak kapcsán, hogy most már nem csak várkapitányság lesz ott fent az első kerületben, hanem a Gundel biztosítja az ottani étkeztetést, és ezen az értelmiségnek, legalábbis az ellenzéki értelmiségnek a krémje kiakad, hogy mekkora különbség van a Gundel városligeti és várbeli árai között, amit szintén megértek, tízes kállán tízesre, Megint azt tudom mondani, hogy se de ez nem arra vonatkozik, hogy én a Gundelban mind a két helye meg tudnék ebédelni, ami persze nem igaz, mert a várban nem hívnak, hanem annak szól alapvetően, hogy amikor ezen dödögünk, akkor valójában mind dödögünk valami helyett. És ugyanide tartozik Szakály Sándor is, aki nyilatkozott a magyar hírlapnak és gyakorlatilag professzionális szinten szakít fel olyan sebeket, amivel kapcsolatban majd valaki az establishmentből elmondja, hogy ez miért van jól és miért van rosszul, miközben az ember próbálja megérteni az okát, de nem nagyon sikerül. Évekkel ezelőtt, de azt is mondhatnám, hogy évtizedekkel ezelőtt, amikor ezeket a kérdéseket tagaltam, egyrészt abban a hitben voltam, hogy én megértem a motivációt, másrészt az volt bennem, hogy változást fogok tudni előidézni. Most kicsit az állandóság érzete kezd eltölteni, a változtathatatlanságé, és nagyjából ezt érzik a hangomon. Közben 7 óra 24 perc lett. Én a szó fizikai értelmében egyáltalán nem hiányolom, hogy önök nem telefonálnak. Lelki értelemben csak annyiban, hogy vannak pillanatok, amikor az ember a gondolatait szívesebben osztja, meg mással sem, mint hogy maga beszéljen, ami otthon egyébként nem jellemző rám, tehát azért a bolondériámnak még nem vagyok azon a fokán, amikor seprűnyelbe beszélek otthon, meg hát ezt a mikrofont azért seprűnyélnek nevezni, hál' Istennek nem lehet, az ember naponta tapasztalja, hogy sokan vannak a túlvégen, akik hallgatják. Csak miután ez ugye egy interaktív műsornak indult, ezt az ember így megjegyzi, de a szemrehányás éle az egy tízes skálán alulról veri a hármast. Köszönöm a képeseket képeseket, és a képeseket képeseket, és a Ma nyolc óra után visszatérek oda, ahol már egyszer hangilag jelen voltam, a Kunigunda utcában, amikor bementek a képviselőt. Tegy nap éjszaka. Vagy az már lehet, hogy ma volt, megnéztem az ATV felvételét, a startban volt Varjú László a vendég. Nem volt semmi baj ezzel a beszélgetéssel, csak éppen az nem volt benne, amit én ma megpróbálok önök elé tárni. Úgy, hogy közben se tegnap, se ma az íg a világán, semmilyen reflexió nem érkezett arra, amivel kapcsolatban én ma beszélgetni fogok Varjú Lászlóval Rényi. Pál Dánielrel nem merül, nem ohajtott velem beszélgetni és zamecsnik Péterrel. És ez nem olyan, mint a vojtági vagy a ténapi rangos Katalin beszélgetés, mert az tényleg csak abból a múltból merítettem, és abból a jelenből, vagy közelmúltból, ami az enyém. Az elkövetkezendő nagyjából 5 percet önöknek adom, ha telefonálnak jó, ha nem telefonálnak, akkor az sem lesz nagyon rossz. 061-489 0999 és túl alt 36 7 egy figyelem van mire That face That face, that wonderful face, it shines, it glows all over the place. And how I love to watch it change expression. Each look becomes the prize of my possessions. I love that face, That face. It just isn't fair You must forgive The way that I stare But never will these eyes behold A sight that could replace That face, that face, that face My crazy heart In such a tangle It drives me simply Wild from any Angle I love those eyes Those lips That fabulous Smile She laughs and Spring goes Right out of style And never Will these eyes behold a sight that could replace that face, oh, that face, oh, that face, such grace, your place, my place, that face. I see trees of green, red roses too. I watch them bloom from me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Stars of blue, clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night. Of the people passing by, I, I see, see friends shaking hands. How do you do? What they're oh, saying is I say. love you. I hear babies cry. Watch them grow They'll learn much more Than I'll ever know And, And I, I think, think to myself What a wonderful world I think to myself What Jó lehet? most már csináljátok, tessék, meg csináljátok. Csak csináljátok, csak avas be hogy mit csinálnak közben. Jó reggel, kívánok, vagyunk. Igen, most már igen. Az előbb még nem. Jó, akkor főzzet magának egy újabb kávét, hogy tudjunk beszélgetni. De mi, mi az, ami már így korán reggel felizzgatott téged? itt a. A kollégáinkkal beszélünk a, a családi vállalkozásunknak a palackozási problémáiról, A milyen problémáiról? Palatkozási palackozási problémáiról. Palackozási? Nehéz, igen, igen, és Nehéz a Gobasájnak a, a szervezése. Fél órát a ezt utána folytatjuk, jó? Jó, de egyetlen... Akkor mondta... a folytatjuk. Ja, akkor mondd meg lekem csak azt, hogy Ferinek alapvetően mi problémája van most a palackozással. Nem, nekem van bajom. De mi? Hát, hogy nincs, nincs minden tételből kereskedelménység lepalatkozva. Ez most a jó gazda szeme, aki kora reggel ezt tapasztalta? Nem, ezt már, ha ez már a jó gazda tudja egy jó ideje, csak ma reggel tudott kérteni, hogy a kora reggel megbeszélesen ezen túl legyen. Miközben senkinek nem akarok rosszat se felének sem másnak, azt kérdezem, hogy a konfliktus egy tízes káláhanyas. Hmm. Hat és hét között. Oké. Okay. Hát ezzel nem tudok segíteni, mint hogy más dolgon sem. Ma a rádió azzal kezdtem, keveset alszom, okairoltán a beszélgettünk kettesben, nevel nem fárasztottam egyelőre másokat, hogy e, már valaki délután jelezte, és egész hihetetlen módon sajnos személyesen is tapasztalhattam, hogy Balú György elköszönt a Magyarul Balúval című műsortól az RTL klubon, mert hogy pihenésre van szüksége, eddig rendben van, de amikor azt mondta, hogy gyógykezelésre is, akkor sajnos azt a külseje minden vonatkozásban igazolta, nagy volt rá a ruha, de nem abban az értelemben, ahogy ezt egyébként emberek szokták mondani, hanem más vonatkozásban, és miután az én életemben Független a kettőnk viszonyától, mert hogy számtó alkalommal kereszteztük egymás útját, vagy ha tetszik, akkor ő keresztezte az én utamat, mondván, hogy én jelentőségemet tekintve kisebb alak vagyok a médiában, mint ő, tehát hogy azok milyen jellegűek voltak. Semmást nem tudtam mondani, mint az, hogy gyógyulást kívánok neki. Ez volt az egyik része. A másik része, ami kettőnkre, mint értelmiségékre tartozik, az az, Ugye látom azt, hogy majd ma az Index megírja ezt, hogy egyik olvasónk látta, hogy a 24.hu felfedezte, mint hogy ezt egyébként fel kéne fedezni. Én pedig nem értem mindenféle politizálás nélkül, mert ebben nincs politika, hogy ha csak nem voltam én felületes, akkor miközben az RTL Klub hollapja megnézhető ez a beszélgetés. Az RTL Klub legalábbis, amit én tapasztaltam, nem tartotta kötelességének azt, hogy elmondja, hogy ma, aki a Magyar Rubalóval című keresi, az miért nem fogja megtalálni. Én régen felhívtam Kolosi Pétert, és nem tudtam eldönteni, és nem ezt tálalom elét, hogy ez az én fáradtságom, megkopotságom bármi más, hogy korábban felhívtam Kolosi Pétert, de én nem az országnak a rendőre vagyok, aki egyfolytában rendet akar teremteni a tekintetben, mint amit ő rennek gondol, én minden esetre szomorúan azt írnám, hogy egyelőre hi hiányozni fog programunkból a Magyarul való műsor, amit nyilvánvalóan nem fogunk ismételni, mint amit egyébként számtalan csatornán, sajnos az én anya csatornámon is lehet tapasztalni, egy olyan műsorokat ismételnek, amelyeknek az aktualitása, mint amikor a tavalyi híradót adják le, csak éppen nem dokumentumfilmben. Tehát ezt a műsort nem fogják ismételni, mert ennyi eszük nyilvánvalóan van. De hogy az egyik fontos műsor készítőjüknek egy gyógyulást kívánnak, és kívánják azt, hogy minél Igen. hamarabb visszatérjen a képernyőre, nem gondolnám ezügyben Kolosi Pétert felhívni, és nem vagyok őszintén megmondva kíváncsi a véleményére és se, hogy ez miért nincs ott. Ha ott van, akkor pedig elnézést kérem. Hát most a dolog, én nem tudtam, hogy ennyire beteg. való egyébként. Én nem sokszor voltam a tévén de kifejezetten legutóbb éppen a nyári tisztánnal vitatkoztunk az ő mellett, a kultúrapolitikáról, a támogatási rendszerről. Hát igen, nagy volt a ahhoz képest, ahogyan mondjuk az ATV-ben hárman próbáltak engem keresztre mert hát egy, egy kifejezetten jó hangvételi kultúrált. Mondhatni konstruktív vita zajlott az ő vita vezetése Én már gyerekként is nagyon szerettem őt. Nem, nem gondolnám, hogy, hogy nem ezt a fajta televíziózást kell követni, amit Mit lehet követni, mit nem, világ. de minden esetre egy, egy, egy fantasztikus alakja a hát, magyar média de, Meg a... az nagyon fontos dolog, hogy azok közé tartozik, akik uh, sok-sok elfogultságúkat. Mindennyiuknak sok-sok elfogultsága, előítélete, előfetőése van. A, a, a miszeröltés során a lehető legnagyobb mértékben férhetett a tenni. Olyan minszig, valaki mindig minden félre Egyrésztről, hát, hát, másrésztről, egy, ami ő, adott. szolgáti figura volt, te, Egyrészt teljes mértékben, részről pedig az az ismeretanyag, az a nemzetközi ismeretanyaggal is kiegészülve, ami az ő fejében volt. És visszatérve pedig arra, hogy ez vajon még nincs feltüntetve, én az egész tájékoztatás politikát nem értem. Tehát nem értem azt, öm, ahogy a világ működik, mint hogy állandóan valami hihetetlen titokra bukkan rá, amit egyébként valati titkolni akar. És nem lesz egy merész ugrás, de, de asszociatíve elugrom Baló Györgytől és az RTL klubtól. Tényleg, szerintem ezt föl kéne tüntetni. Baló György ma Elköszönt, átmenetileg reméljük, minél hamarabb visszatér. Nem rugózom tovább rajta. Figyelj, én már engem nagyon sokan, ugye ennek is megvan a hosszú oka, ebben most megint nem merülnék el, de a világnak az a, az a kiüresedése, ahogy egyébként érzelmileg viseltetünk egymás iránt, erről mi ketten külön is beszéltünk, miközben bennem azért még mindig vannak érzelmek, ha nem is biztos, hogy pont a legjobb helyen, vagy lehetséges, hogy titkolom őket. Ebben nem tudok mit kezdeni, és ezt egyebek közt most avval hoznám összefüggésbe, hogy Orbán Viktor tevékenységén Legalább annyi kivetnivalót lehet találni, mint aholán a szurkolóknak nem tetszik adott esetben valamelyik labdarúgó játékosnak a szereplése független attól egyébként, hogy az ellenséges csapatban van, vagy az ellenfélnél van, vagy a kedvenc csapatukban. De hogy a fél értelmiség azon feni a fogát, hogy a Gundel milyen árakon adja. Az ételt, és hogy Orbán Viktor fordítva fogja a kést, abban én valójában azt érem tettem, hogy van egy mérhetetlen vágy arra, hogy leránysa. De miért, miért, fogja, miért fogja fordítva a kést? Erre maradtam. Hát mert tényleg fordítva fogja a kést. Tehát, hogy valamilyen, tehát nem az élével közelít ott ahhoz az ételhez, ami, amit eszik, hanem fordítva. És sikerült egy ilyen fényképező kaparni? Nem, valahondan... nem, nem, nem, ezt maga Orbán Viktor küldte el, tehát oda-oda szerintem, hogy sajtós nem nagyon mehet. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egyszerre értem és egyszerre nem értem. ugye én, én már egy percet vele egy asztalnál, teljesen normálisan érkezik, hát nagyon ne, ne már, tehát azért ez már tényleg komolytalan. Figyelj, egyszerre komolytalan és egyszerre nem komolytalan, mert ugyanakkor felhívnám a szíves figyelmedet arra, hogy a te világban való közlekedésed és más világban való közlekedése minőségileg tud más lenni, amit egyébként csak azt tud érzékeltetni, aki megpróbálja mind a, két, a világ mind a két részével tartani a kapcsolatot. Tehát azt kell, hogy mondjam, okay. hogy, hogy miközben abszolút nevetségesnek találom azt, hogy az ellenzéki sajtó, alapvetően az ellenzéki sajtó ezzel foglalkozik, azt nem tudom tagadni, hogy értem az okát. Tehát az, hogy valaki megnézi, hogy a, a gundelnek milyen árai vannak, és hogy mindenki visszemlékszik arra, hogy a fehérházban, a pártközpontban, a 80-as években, vagy szakszervezeti üdülőkben mennyivel olcsóbb volt az étel, mint amennyi egyébként étteremben volt, és azt később fideszesek, szocialisták, vagy fialajános épp úgy megjegyezte, és számunk kérte, mint ahogy ma ezt az ellenzéki sajtó megteszi, arról csak az feledkezik meg, akinek egyébként most éppen érdekében van, és ha Orbán Viktor hirtelen meglátná saját magát abban az életkorában, amikor ő kifogásolta, hogy mennyibe kerül a Jászai Mari téren a paccal és mennyibe kerül azon kívül, akkor azt mondaná, hogy a nem jóját most én tulajdonképpen mit is csináltam rosszul, amire nem tudnék neki válaszolni, mert nem ez lenne az első dolog, amit fel ö, ö, neki, de azt mondom neked, hogy az egész nevetségességben, ugyanakkor, mint ahogy a hányásban, én ott látom a répát. Az itt a amikor néhány évvel ezelőtt azon szórakoztak, hogy mennyire ebédelnek a képviselők a fehérházban, Ezt elfejtették, hogy a Fejérházi étterem az egy klasszikus üzemi konyha, egy menza, ahol nem a képviselők ebédelnek, hanem tíz emberbe öt képvisel, vagy tíz emberbe kőtt ebédbe, abból három képviselő, és hét az, az ott, ami titkárnő, gazdasági és takarítónő, sofőr és a többi. Tehát a magyarul sok-sok ember, akik egyébként azért dolgozik, hogy viszontségesen miködjen a magyar törvényhozás, és, és egyébként egy teljesen normális Menzai áról lehet ott ebédelni, annyi a menzai vagy a nek az áról, mint bárhol volt, Néhány rendesen beüdős pincérát a felszolgált uh, étel esetében, ahol menüzés van, uh, nem ez az áram, hogy olcsóbbal lehet uh, evéthez jutni. És hát nyilvánvalóan sorba kell állni, tárcsadatesen az ételt is ünnéztem a parlament épületében, a nagyházban. A, nagy a képviselő három helyen ehet. ehet fönn, a vadásteremben, hogy az a legreprezentatívabb terek egyike a parlamentben, nemzetközi fogadások, és különféle olyan állófogadások és programok is ott zajlanak, amelyek, amelyek kiemel figyelmet kapnak. Na most ez, itt csak kifejezetten plenáris ülésekor rendesülés napon lehet csak enni. Leülsz. Aztán ahhoz a hogy szolgál, a szolgálást tesz, a a fizet. Ez egy magasabb kategóriájú és magasabb árszegfésű étkezési lehetőség. Már hadd mondjam végig, itt, itt viszonylag kevesen ebédelnek a képviselők közül is. Aztán lehet ebédelni a félemeleti büfében, ahol sorba kell állni. Ez egy rendes büfé, de ez egy olyan büfé, ahol van a képviselők és a fakértők meg a vendégeik mennek be, hogy sorba kell állni, mint egy büfében és ott kiadják a, a, az ételt, amit kérsz, ez egy közepes árfekvésű, és van az alakszorban egy nagy étterem, ételem, ahol úgyhogy az ember 15 percet is sorbál. Ott már nem a képviselők ebédelnek, hanem ott mindenki, ugyanúgy, mint a fehérházban, a katonáktól, a dolgozókon át, a mindenféle személyzetig, és köztük képviselők is ugyanúgy sorbálnak, ugyanazon az áron kapják a merdai ételt, tárcán Ebben szóval neked így, hiába egy van formálisan igazad, két dologban kellene elgondolkodni, és nem azt mondtam, hogy nincs igazad, elgondolkodni. Az egyik az, hogy a Gundelnél nincs étel elhozási lehetőség, tehát nincs módunk arra, hogy azt nézzük, hogy egyébként a klasszikus Gundelban ból hogyan lehetne így elhozni ételt. Én azt is néztem kiszerűen, hogy vajon ugyanolyan ételeket fel lehet-e fedezni itt az étlapon, mint a Gundelban, és én nekem nem sikerült, mert hogy egyébként a miniszter ne úr, illetve a azt is lehetővé tette, tudtam hogy a HVG-nek, vagy a 24.hu-nak, de azt a Gergely Zsófinak van ez ügyben előíthatatlan érdeme, hogy elküldte az étlapot is. Most amikor egy és ugyanazon étteremnek az árai között olyan szorzó van, ami nem egyesel és nem kettessel kezdődik, és nem is hármassal, akkor... Függetlenül attól, hogy se megértem azt, amikor ezt kifogásolják, és valójában, ha elugrunk ettől, Laci, és csak arról beszélünk, hogy mikor jön el az az idő, ha egyáltalán valaha is eljön, és persze valaki mondhatja, hogy erre nincs is semmi szükség, amikor nem fog a nép, vagy a mindenkori politikai ellenzék az establishment szemben felhozni azt a vádat, hogy urizál, azt nem tudom, hogy én megérem -e, vagy sem, de emlékszem arra... Az megélni, de ez maga a borzalom. Van. Tehát amikor nem. a Fidesz, limuzin, Fidesz limuzinozásról besz, hát figyelj, nem kell foglalkozni, ugyanakkor mégis az, ami... Tehát ha én most ott lennék a miniszterelnöknél, akkor, és azt kérdezné tőlem a Viktor, mert ilyen viszonyban vagyunk, hogy János Kárméz, micsoda? Akkor azt mondanám neki, hogy figyelje, ba meg szerintem érdemes lenne megnézni, hogy tulajdonképpen az az elégedetlenség, ami itt megfogalmazódik, annak mi lehet a magja, hiszen alapvetően nem a gunderről van szó, és aztán ezzel vagy kezd valamit a miniszterelnök, vagy sem, hiszen ha én az ő munkatársa akkor én nem megváltoztatni akarnám feltétlenül, hanem csak egyszer azt mondanám neki, mint adott esetben Udvari Bóhoz, hogy itt van valami, amivel szerintem érdemes lenne foglalkozni, aztán vagy foglalkoznak vele, vagy sem. De azt még ebben a mostani formámban is elutasítom, amik, amit az előbb mondtál, függetlenül attól, hogy lehet, hogy az a realitás, hogy ez örökké így lesz. Nem szeretnék örökké így jelni. én is szeretem, hogy örökké így lesz. Ez egy ilyen ország, ebben az országban az irigység, a sértettség, a panaszkultúrája hihetetlen nagy. Ehm, tehát én. Jó, de én... Laci drága, az Isten áldjon meg hát a palackozással kapcsolatban, és tudod nagyon jól, hogy én. Itt most nem viccelek. Ott is azért van konfliktus, hogy megoldódjon. És abban remélkedem, hogy Ferivel majd ez a dolog megoldódik. Ez miért nem tud megoldódni? Nagyon nagy, nagy a különbség. Ez egy. Mi esetünkben ez egy családi vállalkozás, ahol. De figyelj, még, még a lemezen is, azt, ahol ugrik a tű, azt egy szakember ki tudja javítani a barázdát úgy, hogy ne ugorjon a tű. Itt miért kell ugrani a tűnek ebben az országban örökké? De szerintem ez nem érdemes túl sokat Ez egy ilyen. Az jó, Laci, de ez azért, azért, azért fura, amit mondasz, mert azt mondtad, hogy nem érdemes ezzel lelkizni, de ez mindig azt mondják, hogy hogy mondjam, a Magyar Rádióban annak idején a 80-as években azt mondták a technikusok, a hangmérnökök és egy ülisít. előttem oldalvást emlékszik rá, hogy ahányszor a 80-as években a szocializmusban azt mondta valaki, hogy neki nincsenek anyagi problémái, akkor mindig azt mondták, hogy Isten de jó neki, de ez nem az átlag. Tehát, hogy az ellenzék mindig az másféleképpen látja az establishment az establishment, pedig akkor látja az egész világot másféleképpen, amikor ismét ellenzék válik belőle, és az a kérdés, hogy ez egy muszáje, hogy ez a mechanizmus így működtő. Azonban, ebben az, ebbe az értelemben nincs égesen igazat, hiszen az, az ellenzék része az establishmentnek. Tehát nincsen, hogy az valami rendszeren kívül Jó, de az Audi kulcsokról, mint tudjuk, azok másféleképpen működnek. Más Audi van establishmentben, és más Audi van ellenzékben. Hát, rendben van, de, de akkor Aki rendben van, ez most itt egy, egy, egy szimbólum legyen az. Jó, de ez is egy nagyon kettős dolog, hát most gondold el, milyen elvárásokat fogalmaznak meg a politikusokkal szemben. Egyik össze azt mondják, hogy legyen szerény, prebejus ugye, És sosem értettem, hogy ezzel a plebejus jelmondat, vagy szlogennel, Tehát legyen, legyen minél egyszerűbb a népfia, aki egyébként urizál, nincsen drága órája, nincsen drága cipője, nem jár luxusautóval, és a többi. A másik oldalról pedig uh, ugyanazok, akik egyszer ezt várják el, másszorban azt mondják, hogy hát hogy nincs ki az a politikus, nincsen pénz arra, hogy rendesen fölöltözön, hogy a ilyen urában, előtt, ben, tízőben, órában képviselni az országot. Hát Hogy gondoljuk, hogy miközben X ország diplomatáinak Mercedes-en, a mi országunk diplomatáinak meg majd kodája lesz. Hát, hogy Szerintem azért úrra lehetne ezen lenni, hogyha Mi hát Nyilván az arany középutat kell megtalálni. Nem tudom, hogy arany közép egy középutat, ne, sincs, hogy van-e itt középut, és nagy izgalommal olvastam, ami a figyelő karácsonyi számában megjelent, az alkotás a következik beszélgetést. Ajaj, ajaj. Nem ajajaj, ajaj, mert ugye alapvetően az volt bennem, hogy van itt egy ilyen Beszélgetés, amikor elment a vihar, és ott ülnek az emberek a Balaton parton és már látszik, ahogy lemegy a nap, és a viharfelhők azok már csak úgy ott vannak az égen, milyen költői képet rajzoltam, de akkor, amikor a vihar zajlott, mi ketten, hol egyetértve, hol nem egyetértve beszélgettünk erről, de az a hármas, amely itt most beszél múlt időben dolgokról, akkor amikor azok jelen idejű dolgok voltak, ebben a hármasban nem álltak ott a vártán, és nem mondták azokat a szavakat, amelyeket itt megfogalmaztak, és ez ezügyben bennem volt némi, és ide nem tudom milyen szó kellene, tehát, hogy... hogy hogy a tájkép csata után az, tehát hogy a, a, a csata alatt is lehet tájképet festeni és abban meg lehet festeni saját magunkat amint éppen nem teszünk, semmit drukkolunk valakinek, vagy szurkolunk éppen vagy, vagy, vagy ellendrúkerek vagyunk. Hát ugye nem tudom mert rá, tudják, hogy miről van szó szóval a karácsony dupla számában Csejte Jézsével, Máton és Sálem jelent meg egy nem túl hosszú interjú kutulhat a kapcsolatosan, és ebből hármas beszélgetésben azért mi markásan más véleményt és egy érték alapú megközelítést alkalmaztunk ahhoz képest, mint amilyen szinten zajlik ez a vita alapvetően a jobb oldalon belül. Jó, hát azért a Békés De. és te voltál az egyik, és végül is Csejtei Dezső filozófia történész pedig azért inkább azon az oldalon volt, ahol a magyar idők vannak. Ne, ne, ne, én nem azt mondanám, hogy azon az oldalon, mert tulajdonképpen nem azt kell mondani, egyik vagy másik oldalon, hanem ő azért rámutatott arra, hogy mennyi mennyi minden számára ebből a vitából várt világos, amit eddig nem tudok. Amit az, én egyébként a... személyesen, a beszélgetnék vele, kétségbejtőnek találnék. Tehát, de ezt nem tudom vele lefolytatni, mert nem ő volt. Én is ezt mondtam egyébként utána, illetve valakivel beszélgetve, hogy azért egy 60-valány éves szegedi értemi tanár számára én azt gondolom, hogy sok dolognak világosnak kell lennie. Hát nem, nem, nem gondolom, hogy a magyar idők publicistájának vádmirataiból kellene kínálni bizonyos dolgok, amik nem is biztos, hogy vannak. Én azt tudom mondani egyébként, hogyha már egy hogy a Kulin Ferencnek tegnapi Magyar időben, fönn van az interneten is, megjelent írása, amely tulajdonképpen ez az egész cíksod a az rendkívül figyelembe méltó. A Kulin mértéktartóan, higgadtan, okosan, nagyon és összetettem közelít a problémához. Tulajdonképpen rám arra, hogy a lehetősítés is az, az, az miért, nem, miért, nem, miért nem írja le jól a valóságot, vagy miért nem képes. a nő fogalmaz a cikkében, még arra sem képes, hogy a helyes probléma felési, felismerésig eljussunk, nem, hogy megoldási javaslatokat adjon. Tehát, nagyon, nagyon okosan, nagyon finoman, mindenféle verbális agresszivitás nélkül teszi helyre ezt a cikk sorozatot, amely borzolja egy ideje a, a kedélyeket. Én, én szerintem ezt érdemes elolvasni, és érdemes erre, erre odafigyelni. Az egy másik dolog, hogy, hogy nyilvánvalóan mindenkinek mások a céljai. Tehát azok, akik rendkívül egyszerű üzeneteket fogalmaznak meg, és rendkívül egyszerűen ilyen kérbites módon fekete fejének akarják beállítani a, a világot és a, a valóságot, azokkal nehéz konkurálni -e annak, aki, aki összetetten több, több éteget fölfejtel, akarja egy, én, a valóságot. egyetlen egy dolgot szeretnék megjeleníteni ebben a beszélgetésben, amit én a legfontosabbnak tartok a balóféle gyógyuláson kívül, az pedig az, hogy én a neveltetésemnél és az egész gyerekkoromnál fogva mindig egy konfliktusos pali voltam, abban találtam a helyem, és abban tudtam kifejezni magam. De már nem vagyok ugyanaz az ember, sok minden történt velem, és őszintén mondom neked mindenféle közhelyesség nélkül, hogy én nem a konszolidációt vágyom, hanem időnként a békét. Tehát azt, amikor, amikor az ember azzal foglalkozik, amivel foglalkozik, és azt nem befolyásolják olyan tényezők egy tízes skálán legalább hatosra, amelyeknek ott nincs keresni valójuk. És természetesen egy másik demokráciában, ha ott élnék, akkor másfél kérdőképpen fogalmaznám meg, de én nem Dániában élek, hanem Magyarországon, és számomra elfogadhatatlan és elviselhetetlen, hogy miközben biztos sokat tettem én a békétlenség kedvéért, de szerintem az a pályafutásom alatt már legalább annyit tettem az ellenkező érdekében, ráadásul az előző tevékenységem kapcsán próbáltam önkritikát is gyakorolni, de én azt látom, ahogy te beszéltél előzőekben arról, hogy itt mi minden nem fog megszűnni, hogy itt ma nincs szükség, nincs igény arra a békére, ami egyébként egy létezésnek olyan velejárója, amit hogyha valaki egyébként nélkülöz, az megjelenik adott esetben az átlagéletkorban a tiédben vagy az enyémben, Azokéban, akik egyébként jobban élnek, mint mások, és egészségesebben is táplálkozhatnak, de mégis ez a szellemi légkör, ez úgy károsítja a szervezetet, hogy az arra reagál rá, hogy hamarabb halunk meg. Ez számúra elfogadhatatlan. És ha közhelyesnek tűnök, akkor vállalom, ez a mindig utólag okosak vagyunk, és a kumén, ki a kumin? A kumin még csak egy partjelzőnek se lehet mondani, hiszen emögött a politika van. Nem kumin, kulin. Kulin, rosszul fogalmaztam, kulin. A mozgó világ. Nem, elnézést. nem, értem. De arra is pontosan emlékszem, amikor a Kulin más funkcióban ugyancsak úgy viselkedett, hogy irítálta a közeget. Ma ő is így viselkedik. Az de, a kérdés, de, hogy mindenkor... De, a nem a Kulin... de nincs, de, nincs de, de ezt ne, ne csináljunk, hát nincs olyan, aki ne irítálna irritál, ir, a közelnek egy részét. A te is irítáld a közelnek egy részét. Vannak hívei, és vannak önök, akik utálnak. De most már nem erről önök... beszél, én, én most de a mert... béketeremtésről beszélek. akkor azt mondani, hogy a kutyákat ne ereszük szabadon, amikor éppen valakinek a kutyáiban megbízik, de nincsenek pórázón, az egy agyrém. Ne a kutyákban bízunk meg, magunkban bízunk meg. Magunk tegyük azt lehető, hogy ne következzen olyan be, amivel kapcsolatban aztán később csitító szavakat mondunk. Nem lehet mindent elkerülni, de sok mindent el lehet kerülni. Nem arról van szó, hogy milyen híve van, vagy sem. A kulin ma nem van abban a helyzetben, mint amilyenben volt a 90-es évek elején. Örülök, hogy idővel megbölcsült, de bár akkor is lett volna ilyen bölcs. Akkor is sokszor volt bölcs, de kevesebb szer, mint most. A mindenkori hatalomnak kéne egyszerre fiatalnak lenni és bölcsnek. Vagy bölcsenek annál, mint amennyire fiatal. Ha egyáltalán fiatal. Mert minden tudjuk, hogy ez nagyon nehéz. Nem érdekel, én hogy nehéz, én, hát, könyörgöm. hát Az egész élet nehéz, de hát meg kell értek küzdeni. Hát ez nem jó, egy olyan de, nagy kúsz. Tényleg én azt gondolom, tehát én nem akarom páccát jönni másod föl, Én azt én gondolom, hogy most nem az a kérdés, hogy a... a Pulinnak adott esetben a rendszerváltozás után az MDF politikájának a kialakításában milyen volt a szerepe, és hogy akkor mennyire tudtak a rendszerváltozás időszakában egy, egy hatékony és jó kultúrpolitikát kidolgozni, most, hanem most az a kérdés, hogy most, ebben a jelen vitában ő megszólalt, és nem először szólalt meg rá, ez már a második írása a vita kapcsán a magyar időkben, mert ő megszólalt, és hogy, hogy hogy milyen módon e, tette ezt meg, és szerintem nagyon fontos volt mind a két megszólalása, és jó is volt, és mértéktartó is volt, ugyanakkor e, azt, azt a célt is szolgálta, hogy a polgári oldal kultúrás értelemben ne forgácsolja önmagát, hanem inkább kohéziót teremtsen. Győzött ja, tesz e, ezt egy olyan újságban, amelynek a főszerkesztője naponta cselekszik másféleképpen, ha éppen nem ír másféleképpen, tehát ennek a jelentőségét én nem tudom tízes skálán tízesre értékelni. Egy dologról szóval. jó, figyelj, nem elég a jó szándék, annak megfelelően is kell viselkedni. É. Azt kérdezem tőled, hogy miközben ismét újságírók felfedezték a magyar közlöny decemberi számában, hogy a sporttaú mennyire csökkent, és ennek különböző jelentőséget biztosítanak, vagy, vagy tulajdonítanak. A biztosítanak ugyanaz a szó, mint a komin volt, tehát tudom, hogy a Kulin pontosan tudom, kiről van szó. Hogy... Jó, én azért a kérdést. Nem, jól tetted. Nem, nem, lehet, hogy hogy lehet, hogy hogy legem, te nem, nem, ilyen, te. tehát, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, jól, jól nem, nem, azt kérdezem tőled, hogy mikor lehet tudni, hogy a rendszer, ami nem a, a sporttal kapcsolatos, és abban nem vesznék el, a másik szférában hogyan fog működni? Mert azt már lehet tudni, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre, de január nyolcadika van, és tudtommal továbbra sem lehet arról tudni, hogy ennek az elosztási módja hogyan lesz, miközben az ember egyfolytában különböző cégek különböző segélykiáltásait hallgatja, az átriumba hogyan kell bedobni kaparós sorsjegyet, amiről még külön szeretnék majd egyszer beszélni, de arra ma már nem lesz idő. Azt kérdezem, hogy ez a rendszer mikor lesz mások számára ismerhető, beleértve, hogy abból még nem biztos, hogy pénzhez is jut. Mindig. Tőlem olyan kérdem, hogy nem az élhatást körül, a minisztériumért. Én ezt érted, de, azért... de te szoktad elmondani azt, hogy te szében ugyanak... el szoktál járni. Ugy ugyanakkor tájékozott a. Is, István is azt mondja, hogy veled konzultál. Igen, tehát akkor tájékozott is, mert nem akarok úgy semmi, hogy aki nem tudod dolgokról, vagy nincs hozzá köze. Uh, tehát azért én azt, azt tudom mondani, hogy, hogy a minisztériumban komoly, komolyan dolgoznak a felosztási uh, javaslaton, nagyjából készen vannak az irányszámok, vagy az a koncepció, hogy melyik terület mennyi pénzt kapjon, szerintem egy nagyon jó felosztás sikerült... Az felosztási nagyon jó, de mikor fogja ezt más is tudni? Hát szerintem egy hónapon belül, én legalábbis úgy, úgy tudom, hogy egy hónapon belül a pályázatok, vagy azoknak egy része az, az meg fog tudni jelenni, tehát itt nem lesz, nem lesz probléma. Nem a pályázatoknak te, kell megjelenni, előbb a kiírásnak. Hát a pályázati kiírásról beszélek, igen. Az jó, jó. Csak azt mondom, hogy ez ügyben szintén, tehát az egyik megszűnik, akkor a másiknak a... a, a... Én most írtam a, a figyelőbe egy rövid cikket, a, most a heti figyelőbe fog megjelenni, abban pont azt írom le, hogy egyébként ez egy óriási nagy siker. Tehát a, múlt, egy pár hete a bolgár műsorában e, bo, arról beszéltem, hogy a sportot majd maximalizálni fogják, és ez milyen fontos, akkor utána megvettem azutól van, meg nem tudom, hogy aztán csak-csak szembesültek az, hogy jé, mégiscsak, és ez egy nagyon fontos dolog egyébként, mert ugye az volt az alapvető aggodalom, bizonyos helyekről a vád, hogy azzal, hogy a kultúrás tavót kivezetjük, csak még nagyobb gondot és terhet fogunk okozni, illetve gondot okozni, és terhet tenni a költségvetésre, hiszen egyébként nem is ok alaptalan és ugye a következő volt, hogy amennyiben a kultúrás támogatást kivezetjük, akkor azt, majd valamilyen módon vissza kell isből, a lám meg is tesszük, 37,5 milliárdot kap a terület. Ugyanakkor ez a pénz, amit eddig a kultúrára adtak a vállalatok támogatásként, de az majd át fog, át fog kerülni a, a sportra, és annyival is növekedni fog a sportaó, hogy ne felejtsük, hogy bőven 100 milliárd forint fölötti um, támogatásról beszélünk per év. És ehhez képest a kormány, Rendkívül felelős költséget politikát folytatva, maximizáltas politikát folytatva. Ezt én értem, de azt is az hogy a, feszt, a fesztikörképet feszti az ember egybe szeretné látni, nem úgy, hogy különböző részleteit különböző pillanatban leleplezik. Ez egy mechanizmus, ez egy rendszer, ez nem működik úgy, hogy hol az egyik négyzetmétert mutatják, hol a másik. De de, de, kérdezés de, de, kérdezés de, arra... Nem, nem, nem, nem, hát ez egy folyamat, ez nem, ez nem így van. Hogy Jó, tánkod, akkor, ez egy akkor, folyamat. A, akkor viszont az egészről nem érdemes menet közben beszélni, hanem arról kell hogy ezt most megszüntetjük, ez pedig lesz. Az, ami itt most zajlik, az szerintem nem olyan, mint ami általában kiszokott írva lenni, hogy az üzlet a tatarozás alatt zavartalan üzemel. Itt a zavartalanság nem mondható, az átalakítás igen. Értem, hogy ez egy, megint egy nagyon nehéz munka, és hogy a kormány nagyon jól dolgozik, de az jobb lenne ennél világosabban látni. Itt most el kell, hogy köszönjek tőled, de nem akarom fenntartani az utolsó szólyöget. Akkor a jövő héten a találkozunk is. ezek szerint. Igen. Viszonthallásra. Köszönöm viszonthallásra. Önök Elsimo hallottak. Hírek következnek itt, a rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Ausztria több tartományában nagy a lavina veszély, miután országszerte rövid idő alatt jelentős mennyiségű hó esett írta az EPA, osztrák hírügynökség. Az ötfokozatú lavina skálán négyes szintű, azaz nagy a lavina veszély, a többi között alsó Ausztria, Tirol és Vorarlberg egyes hegységeiben az határ fölött. Az előrejelzés szerint nem várható javulás a következő napokban, mert további havazás várható a térségben. Szombat óta, mint egy fél méteres hó esett az Alpok nyugati részén. A figyelmeztetés alapján számos közepes és nagy spontán lavinával lehet számolni. Ezek akár közlekedési útvonalakat is veszélyeztethetnek. Zakértők felszólították a téli sportok szerelmeseit, hogy a veszélyeztetett térségekben ne térjenek le a kijelölt pályákról. Meglehetősen rövidke pucskísérlet volt Gabonban, katonák szállták meg az állami rádió és tévészékházát és közölték, hogy átvették a hatalmat. A helyi kormány azonban bejelentette, hogy nyugalomban az országban és ellenőrzés alatt tartják a helyzetet. A gaboni kormány szóvívő azt mondta, hogy mindössze hat katona hajtotta végre az akciót és lázadásra szólították fel a népet. Nem sokkal később letartóztatták őket, az Afrikai Unió közleményben elítélte a pucs kísérlete. A neten könyörög életért egy 18 éves szaudi lány elszökött családjától, mert nem akart kényszerházasságot kötni, ahogy azt a szaudarábiai nőknek muszáj. Apja fél évre bezárta egy szobába és levágta a haját. Titokban Ausztráliába akart szökni, de a bankoki reptéren a tranzit zónában szaudi és kuvaiti diplomaták jelentek meg, és annak ellenére, hogy tájföldi területen tartózkodott, elkobozták tőle útlevelét. Most egy szállodai szobában van, ahol elbarikádozta magát, és moby valamint a Twitter fiókja segítségével tartja a kapcsolatot a külvilággal. A lány szeretne tovább tanulni, de mint írja erre nincs lehetősége az országban, ahol a hatályos törvények szerint ahhoz is egy férfi engedélyekkel, hogy egy nő dolgozhasson, most az ENSZ-től kér menedékjogot. É, igen, még valaki. Léte, segítsetek. Erre menjünk. Nyújtó felét, jó? Itt, itt Segítség! Megvan. Itt van. Itt van. van. Itt van. Hangban nehéz azt megmutatni, amit egyébként képben se jól látni. Önnek egy dulakodás hangjait hallják, amely a Magyar Televízió épületében volt. Még decemberben biztonsági személyzet és Varjó László küzdenek egymással. Miközben ezt háttérzajként megtartom, Elmondom, hogy minek apropóján idézem én ezt itt most föl. Amikor az események december 16-án 17-én bekövetkeztek, akkor emlékezhetnek, hogy egy teljes hétfői rádiomisorom a helyszíni közvetítésről szólt, ahol emelvényre állítottam a szó értelmében mindazokat, akik bementek a televízióba. Ebben voltak hangulati elemek, főleg hangulati elemek voltak, hiszen az ott elsősorban nem az értelemről szólt, hanem valami másról. Később kedden különböző elsősorban a magyar televízió által közzétett felvételeken olyan mozdulatsorokat lehetett látni, amely az előző napi eseményeket egészen más megvilágításba helyezte, és a szereplőket nevetséges helyzetbe hozta hadházi Ákost, aki kívülről mászott meg egy lépcsőt, Szél Bernadettet, aki, akinek voltak színészi alakításai. Elsősorban Kunhalmi Ágnes csinált saját magából hülyét, de ebben jelentős szerepe volt Szél Bernadettnek, miközben az ember nem tudott elvonatkoztatni, vagy nem lett volna szabad elvonatkoztatni attól, hogy minek aprópóján is születtek Egyed Mi van? Álljunk És ez viszonylag sokáig így is maradt, hogy végül is a képviselőknek a magyar televízióban való éjszakázása, mennyire volt a szó, ki tudja milyen értelmében hasznos, kinek milyen emléke maradt meg erről, bennem mélyen megmaradt. Bennem nagyon mélyen megmaradt az, amit hétfőn csináltam, hihetetlen mélyen, és nagyon rosszul éltem meg a keddet, amikor annak az inverzét éltem meg, és 24 óra leforgás alatt valami olyasmiről kellett önöknek beszélnem, hogy habár a szándék lehet, hogy jó volt, maga a kivitelezésben nem is hiba csúszott, hanem hogy valahogy, valahogy fals az egész, és egy olyan szerszámról van szó, amivel nem lehet nemi erőszakot elkövetni, amit ugye azért hozok mindig elő, mert annak idén a jogi tanulmányaim folyamán ez egy nagyon plastikus eh, szemléltetési eszköz volt büntető jogi órán. Ha? Teszik? Aztán eljött a szombat, több mint három hét telt el, és szombaton eh, egy nem közölt felvétel jutott el a 444.hu-hoz, Rényi Pál Dániel írt erről, én kerestem Rényi Pál Dánielt, aki nem csak azzal mentette ki magát, hogy nem ér rá, hanem azzal is kimentette magát, miközben kvázi dicsérő szavakat írt a tekintetben, hogy ismeri az én munkásságomat, hogy ő ezt lényegtelennek találja a teljes SMS felolvasásától, vagy az e-mail felolvasásától eltekintenék, mert azt gondolom, hogy az megzavarná azt az összképet, amit én itt az önök számára biztosítani akarok. Minden esetre valaki a magyar televízióból szükségesnek találta, hogy ne csak azt a felvételt bocsássa a nagy érdemi rendelkezésére, amit egyébként a híradóban közzétettek, hanem aztán a 444.hu leadott egy rövidebb és egy hosszabb verziót is, az egyik talán 8 perc, a másik pedig 16 perces. A videót a közmédia egyik operatőre készítette, idézem itt Rényi Pál Dánielt, aki szombaton 11 óra 5 perckor írt erről, de az a valamiért soha nem közölte, illetve a híradó szerkesztői csak azokat a momentumokat vágták ki belőle, ami annyi látható, hogy Vajú László egyedül a föltön fekve méltatlankodik, amire egyébként én a műsoromban kitértem. A második műsor hangzik el 2019-ben, Önök nem tették szóvá, én valamiért ezt szombaton, este vagy délután megnéztem, és hát egészen elementáris hatás gyakorolt rám, akkor is, hogyha ez a mostani hanghordozásomon nem tűnik föl. Én beszéltem vasárnap a lehető legalkalmatlan pillanatban varulászlóval, és én azt mondtam neki, nem azt a szót fogom használni, amit akkor mondtam neki, de ő felidézheti akarja, hogy ő lehet bármilyen negatív és bármilyen farok. Az, ami ott vele a magyar televízió épületében történt, az nem következhetett volna be, az nonszenz, az engem azokra a Los Angeles-i híradófelvételekre emlékeztet, ahol rendőrök vernek fekete bőrűeket, és utána utcai zavargások törnek ki. Függetle attól, hogy az a fekete, akit egyébként vertek, az jó ember volt-e vagy sem, ami természetesen azért... Nagyon jelentős dolog, de ami arról szól, hogy a rendőri brutalitás ellen felszólal az ember, és itt ráadásul nem is rendőri brutalitásról volt szó, hanem egy olyan biztonsági szolgálat, vagy több biztonsági szolgálatnak a brutalitásáról, amelyet még a rendőrség szakszerű eljárása sem csitíthatott. Én egy tízes skálán tízesre akadtam ki, és megmondom őszintén, tízesre akadtam ki attól is, ahogy erre a magyar sajtó reagált, és önök sehogy. Az a beszélgetés, amely tegnap az ATV reggeli műsorában volt, érdemben kezelte ezt a történetet, de ezt a történetet nem érdemben kell kezelni ezzel kapcsolatban. Tehát ez, ez olyan, mint amikor, um, én sose fogok rájönni, mert Egyrészt a francia kultúrában nem vagyok annyira járatos, és a francia sajtót nem olvasom, ugye a arról volt szó, hogy egy, profesi, egy, pro, egy volt profi e, boxoló hogyan vert meg egy rendőrt, miközben alapvetően a másik olvasat meg az volt, hogy egy nőt védett meg a kettők között, ugye ez a sárga mellényes tüntetésről szól, a két történet között óriási a különbség. Arra, mert a van ott van a lift Gyere, Tamás, itt vagyok, fenn az emeleten, ott, ahol az Attiláék voltak. Az, ami ott látható, arra nincs magyarázat. Arra nincs magyarázat. Az, hogy közben Barjó bizonyítja a színészi képességeit is, az a történetből nem tud annyit levonni, hogy az ember azt mondja, hogy... Én nem tudom, tehát ah ah ahogy arról is beszéltem, hogy nem tudom, hogy kell reagálni arra, hogyha a nép olcsónak találja... A miniszterelnök, tehát hogy, hogy, hogy ezek mind mutatnak valamit. Tehát amikor az azonnali.hu kikéri azoknak a biztonsággyőröknek az adatait, akik ott eljártak, az ennek a történetnek egy olyan megközelítés, amire szükség van, de alapvetően az a hozzáállás, hogy nem, évekkel ezelőtt ordítottam volna, de az, ahogy most beszélek, az ebből a halksággal is több kellene, hogy legyen, mint amikor évekkel ezelőtt ordítottam. Rényi Pál Dániel azt írja, a most kiszivárgott nagyjából 16 perces vágatlan videón, amióta is az MTV a rendszerében pihent, tehát az ott, mit jelent, ezt nem tudom, megkérdeztem volna tőle, hogy mit jelent, hogy ott van az a rendszerében, hogyha ez, ez hozzá lehet -e jutni, az látszik, hogy az intézmény fegyveres, biztonsági emberei kirenczigálják és kitaszigálják egy lépcsőházból, Valjó László, aki éppen lépcsőn ügyekezne a stúdió felé. Varjú segítségért kiált közben telefonján élőzik, az MTV operatőre pedig végveszi a műsort. Nem tűnik nagyon szakszerűnek az intézkedés. Egy pillanatban egy őr ráül, hogy földre szorítsa Varjút, majd ismét felállítanák, hogy kivezessék Pár Dániel szövege korrekt, de ebből szintén hiányzik az az indulati elem, amit én nagyon sokszor soknak találtam, itt pedig elsősorban ezt hajt engem. Magán a felvételen van egy egészen elképesztő pillanat, amikor egy magyar televízióban való dolgozó elhalad a biztonsági őrök és a földön Vagyulásztó mellett, ami egy film jelenet. Tehát az az ember, aki így elmegy valaki mellett, aki a földön fekszik, és mellette négy vagy öt biztonsági őr van, ezt a mondatot nem tudom jól befejezni. Varju a földön fekve leginkább komikus látványt nyújt, írja Rényi Párdánia, és nem tűnik úgy, mint aki népe az MTV üzemi működését némi összeszólalkozás után négy végtagjánál fogva, mégis újra megpróbálják megemelni. A következő percekben a képviselő a padlón fekve telefonál, és azt mondja, kicsit ütik, kicsit verik, és az intézkedők neveit kérdezgeti. Az a híradóiban egyedül ezeket a pillanatokat játszották be, a vagy Varjuval semmi nem történt, csak nevesen, nevetségesen viselkedett. És ez megint felvet egy olyan kérdést, amit, amit nem, lehet, nem lehet megkerülni. Uh, ismét Rényi Pál Dániel tollát idézem, reagált a közmedia arra a közölt videóra, ez még szintén szombaton van, csak már fél kilenckor a helyenként komikumba élő videón az őrök végtagjainál tagjainál ki a politikust, és ugye azt írja, Rényi Pál Dániel, hogy az mtv nak több kérdés is küldtek, már mint a 444.hu az ügyel kapcsolatban. Érdeklődünk arról, hogy mely cég fegyveres őre intézkedtek, majd később azt írja, hogy a kérdésekre nem válaszoltak, helyette, ismét a híradót használták üzeneteik tolmácsolására, és az az, ami abban a híradóban, illetve a későbbi híradóban történt, és most azzal nem fogom önöket floszlizni, hogy közpénzen, az nonsens. Hogy? hogy tehát, tehát abban nem is a szakmaiatlanság, hogy, hogy, hogy tényleg, amikor azt mondják, hogy a magyar rádió hazudik, akkor beleértve, hogy ezt hogyan vonatkoztatják 56-ra, hogy hazudik éjjel, hazudik nappal, hazudik a nap minden órájában. Én egy olyan rádióban nevelkedtem a 80-as években, amely sok mindenre törekedett, de hazugságra nem. Azt, hogy hogyan hazudik a képen be a magyar televízió a saját hazámmal kapcsolatban, a saját hazámban történt események kapcsán, abban nincs nem lehet olyan politikai ráció, amelyik ezt megmagyarázza. Varjó, akiről korábban csak néhány másodperces összevágott részleteket közöltek így a Rényi Pár Dániel, olyan fontos lett a közmédia számára, hogy komplet időrendben mutatták be a politikus napját az MTVA életpületében. Hogy lomniszi Zoltán, ifjabb Lomnisi Zoltán erről mit mondott, az tényleg csak az időszűke miatt, meg a lényegtelensége okán nem mondanám. Tisztalja a itt meg a Földön. szíves, hogy fekszünk a földön. De legalábbis én igen. Tehát a magyar híradó megpróbált a, azzal szembe menni, valószínűleg arra appellálva, hogy az emberek nem nézik meg ezt a 16 perces videót, amit a 444.hu közzétett. Az azonnali.hu, illetőleg elnézést az átlátszó.hu, itt tévedtem, bocsánatot kérek, az átlátszó.hu írt az ügyben, hogy perelnek, ha nem kapják meg, a biztonságjörök neveit, tehát itt az átlátszó.hu, és nem az azonnalé, mint korábban említettem. A dolog lényege szempontjából közömbös, de a szereplő szempontjából nem. Elképesztő egyébként, amit az átlátszó.hu a cikke végén ír, azt írja ugyanis, hogy az nem kizárt, hogy büntetlenül lehet erőszakkal kidobálni mentelmi jogot élvező országgyűlési képviselőket közintézményből, de mindezt elkövetni és ezzel kapcsolatban semmit nem tenni, szerintünk névtelenül nem lehet. A mondat első felével milyen nem értek egyet. És utána jön egy olyan kurfli, amely... Ennek az igazi magyaros ízét adja meg Salai Robert Benedek, akinek semmilyen jelentősége nincs ma már a közéletben, úgy rúg bele hajdan volt politikus társaiba, amire szavak nincsenek, ugyanakkor talán vasárnap, amikor Honpola Krisztinával a Tatai tóhoz mentünk, Hosszan hallgathattam a Déli Krónikában Salai Róbert Beredeket, mintha ő egy olyan fontos szereplője lenne a közéletnek, akinek a blogbejegyzésével kapcsolatban perceket lehetett eltölteni a Déli Krónikában. Ezt és őszintén reméltem, hogy nincs, nem hallottam ki a szerkesztője, aztán ezt később se tudtam meg, de remélem nem ismerősöm az, aki azt a Déli Krónikát szerkesztette. Ebben az bejegyzésében Salai Robert Benedek egyebek között a következőket írja. Megláttam Vajulászló Dékás összegűsi képviselő a vágatlan, hihetetlen felvételeket, melyek friss hírként nyomultak a 444 úgy tálalt, amit a roppant atrocitások érték volna ezt a képviselőt, közben számra megmosolyogtató nyugalommal és udvariassággal kezelték a helyzetet. Megnézhette volna magát egy túlkevei motoros találkozón, ha a rendező kikíséri garantáltan nem í sétál el, kamerázgatva a telefonjával. Írja. később kifejezés finoman fejezi ki azt a lesújtó, hihetetlen, kínös, nem olvasom tovább. Tehát ez a szemétdomra való, ez az írás. Az, hogy Hatházi Ákos aztán erre reagált, hát arra azt tudom önöknek mondani, hogy hát, hogy az is szemétdomra való, vagy sem, ezt majd önök eldöntik, azt írja Salai Robert Benedek bejegyzésével kapcsolatban egyebek közt hatházi házi hogy ne általános sútsok, amikor egy pár tagja, jó érzékel, sértegette hosszan egy posztjában a közmédia szabadságért küzdő képviselőket és az egész ellenzéket, miközben szorgalmasan felmondja a kormány propaganda minden üzenetét és bűszen védelmezi a teljesen törvénytelen minket földre rángató és az épületből kirángatós maszárokat. Tudom, hogy kapott az alapítvány a 70 millió euró támogatást két tanulmányra, de tudtam azokat az erdei ökot, turizmusról kell a nem pedig a kormány propaganda üzeneteinek felmondásáért. Én ismerem őt, és tudom, hogy másképp viszonyul az erőszakhoz, mint az emberek többség és ez büszkén vállalja is, ezért csak annyit üzenek neki, mint az, amit ezen oldalon minden fideszes trollnak szoktam, mélyen sajnálom, ha indulatokat keltettem önben. És akkor most felhívom Várjó Lászlót, utána pedig Zamásnő Pétert. Akkor már nem tartanak. Ja? Akkor már nem mit tartanak. Na, igen akkor most tudják, hogy klubrádióban élőben leszünk. Rágó most, ebbe, most le itt haszta. Itt véget ért a felvétel, kis türelmüket kérem. Az a helyzet, hogy az ember nem mindig tudja, mikor ér véget egy felvétel, és mikor van kontakthiba a fejhallgatóban, és a kettő közötti különbséget zongorázni lehet. Kis kérek. Érdezs az orramat is ki <tos> Fia János vagyok, jó reggelt lehet! Az eltelt percekben nagyjából 18 percben elolvastam mindazt, amit ezzel kapcsolatban az elmúlt időben írtak, illetve elmeséltem mindazt, ami a Kejfejancsiban történt. Tehát egyrészt felidéztem azokat a december közepi napokat, amikor néhány képviselőtársával bement, utaltam arra a hétfői műsorra, amikor, ha nem is dicsőült meg, de mint hősként lett bemutatva, elmondtam nagyon reálisan, amit önnek telefonban mondtam vasárnap, amikor teljesen... Alkalmatlan időpontban hívtam majd visszahívott, hogy ő nem tud olyan negatív, illetve akkor azt mondtam, ugye, hogy én másnap azt kellett, hogy mondjam, azokat a felvételeket látva, amelyeket közzétettek, hogy magával a szándékkal sok szempontból egyetértek, de zömében az emberek, akik előző nap hősként tűntek fel, lejáratták magukat, és hülyét csináltak magukból, köztük varjú lászló is aki ugye egy mobiltelefonnal a kezében arról beszél, hogy éppen hogyan akarják fejbe rúgni, miközben senki nem akarja fejbe rúgni, és aztán megmaradok önnél, hiszen amit uh, uh, Bangoni Borbé Ildikó tett, illetőleg, ami Kunhalmi Ágnes tevékenységét illeti, arra én továbbra sem találok magyarázatot, de én most nem velük, és nem róluk beszélek, hanem kizárólag őrről. Tehát önről is azt mondtam, hogy egy, egy jó színész, aki valaminek az érdekében uh, megengedi magára azt a luxust, hogy úgy viselkedjen, ahogy viselkedik, beleértve, hogy olyan nevetségesét teszi magát, mint amilyen nevetséges volt az a jelent, amit lehetett látni a tévében, és aztán szembesültem a 444. Hun azzal a hossza felvétellel, amelyet kiszivárogtatott valószínűleg valaki fogalma És egy kicsit, nincs is jelentősége. Minden szivárog ebben az országban a 444.hu számára. Szeretném volna néhány gondolatot megbeszélni, Rényi párdániel de ő ezt nem tartotta fontosnak. Sokkal fontosabb egyébként, hogy ezeket a felvételeket lehetett látni. Én pedig felhívtam önt részint, hogy megkövessem, mert ha bár az a jelenet, amit adtak a tévében, az tényleg nevetséges és mindaz, ami önnel történt az abban a pillanatban már joggal feltételezte, hogy önnek akár a fejét is megrughatják, csak ugye én azokat a felvételeket nem láttam. Ön pe, önnek pedig nem vagyok ugye tanácsadója, ő nem beszélt arról, vagy ha beszélt akkor az ember nem látta azt, amit egyébként ha lát, akkor elborzat, hogy egyébként ez akár be is következhetett volna. És Rényi Pál Dániel, illetve a 444.hu meglehető szakszerűséggel eléggé, eléggé szárazon, tehát ez e, e, e, e számúra kicsit fura volt, ők ennél sokkal indulatosabbak szoktak lenni. E, ugye arról van szó, hogy ez mennyire szakszerű, mennyire nem. E, ugye az átlátszó kikéri a neveket. Aztán ugye lehet látni, hogy a kiszivárogtatásra hogyan reagál a magyar televízió, amire csak azt lehet mondani, hogy hazudsz, bazd meg, hazudsz. Tehát elnézést a csúlyan kifejező, de mindig, mind, mind, mindig megígérem az elmúlt időben, hogy én ettől visszafogom magam, és a műsor 14 év aluljaknak nem való, de eljön az a pillanat, szóval, én ugye arról beszéltem, hogy én ezt a beszélgetést most önnel azért forrítatom, mert hogy engem az indulat milyen mértékben töltött el, most én erről hideg szavakkal beszélek, én azt se értem, azt megkérdeztem volna a Rényi párt, hogy hányan töltötték ezt le, azt se értem, hogy a hallgatóim miért nem telefonáltak be nagyobb számban? Én megnéztem azt, hogy az ATV-ben ön szerepelt, nem volt uh, ellenemre való, de nem volt az inyemre való se, mert azt tudom önnek mondani, hogy ön egy utolsó brigant, illetőleg, ahogy én vasárnap fogalmaztam, én elmondhatja, de én most ezt nem fogom ezt a szót használni, akkor sem, tehát, hogyha ön egyébként be akart volna menni, tényleg betörni a stúdióba, uh, akkor sem lehetett volna önnel eljárni így, beleért, hogyha rendőrök járnak el, szerintem akkor sem, a dolgot természetesen minősíti, hogy ezek biztonsági őrök voltak. Ön után Zamesnő Péterrel fogok beszélgetni, aki ennek a jogi megítéléséről beszél, de immáron úgy, hogy én szombaton, amúgy tennén ezt láttam, teljesen alkalmatlan pillanatban őt is felhívtam, és megkértem, hogy ezt nézze meg. Én azt gondolom... Én arra gondoltam, hogy ha ez rajtam múlna, én egy egyetemi aulában levetíteném ezt a filmet a sajtó és egyetemi hallgatók előtt, nem kontextualizálnám, semmit nem mondanék, azt kérdezném tőlük, hogy mit szólnak ezekhez a felvételekhez, és ha azt kérdezném. Csináljuk aki, ezt majd. Hát nézz, azt meg kell szervezni, de van egy pillanat, én ezt tudja, úgy csinálnám, hogy nem mondanám meg, hogy ez hol történt. Tehát mindenki, aki feltesz egy kérdést, az azt mondja, hogy elnézést most jöttem védországból Svédországból, ez mikor történt? És akkor ezt tárgyszerűen el kéne mondani, hogy ez így, tehát hogy én ezt nem raknám bele mindjárt abba a politikai közegben, amiben van, hanem azt kérdezném, hogy mit gondol arról, mert ez nem egy film. És amikor azt írja az átlátszó ami engem teljesen, hát ez, ez nem én vagyok, én ordítottam volna, de nem hiszem, hogy az ordítás az feltétlenül célra vezető, de ugye azt írja az átlátszó, hogy az nem kizárt, hogy büntetlenül lehet erőszakkal kidobálni mentelmi jogot élvező országgyűlési képviselőket közintézményidől, de mindezt elkövetni és ezzel kapcsolatban semmit nem tenni szerintünk névtelenül nem lehet. Itt sem névtelenül nem lehet büntetlenül erőszakkal kidobálni mentelmi jogat élvező országgyűlési képviselőt. Nem lehet. Most pedig úgy tűnik, hogy ha bár ön hol az ATV-ben, hol itt erről beszélget emberekkel, ezt mégis meg lehet tenni, és Lázár János leszámítva, aki szerintem a legjobbkor szólalt meg, de, nem, de, de, de mégsem lett a hangi eléggé hangos, és, és ennek... Ugye a magyarországi politikai életben megvan az oka, szóval azt kell, hogy mondjam, hogy ami ott történt önnel, az nonsens. Az, az a dolgozó hozott ki a legjobban a sodromból, aki egyébként nem lehetett látni az arcát, aki ott elment. Tehát ön ott feküdt, ott állt, önt körül a négy vagy öt ember, valaki pedig elment, nyilvánvalóan azért, Igen. mert dolgozni ment. Igen, többen ezen, is voltak ilyenek egyébként. Én ezen, ami ott zajlott, nem tudom túltenni magam, akkor sem, ha egyébként az ember nem úgy verekszik, hogy tart a kezében egy mobiltelefon, mert ez nem életszerű, akkor sem, hogyha utána egyébként mentőt hív, sántikál, vagy nem sántikál, ezeknek mind nincs jelentősége az én szememben. Én azt kérdezem öntől, hogy, mert Er, ugye ön egy viszonylag visszafogott figura, ugye nem ma ismerkedtünk meg, de azért mindaz, tehát hogy ez, ez milyen nyomot hagyott önben, arról elképzelésem sincs, és most nem a magyar televízió tevékenységéről beszélek, hanem arról, amivel, ami ott önnel történt, és aminek nem lett volna szabad megtörténnie. Még akkor sem, hogyha egyébként ön oda rossz szándékkal és rossz mozdulatokkal ment be. Hát kezdjük akkor talán ott az elején, hogy eredetileg, amikor bejutottunk a TV épületébe, akkor mondhatom valóságszerűen úgy, hogy rendőri kísérettel, támogatással egyetértéssel jutottunk be, mert az, a, a, az épületek körbevevő rendőrök teljesen pontosan értették, hogy az országgyűlési képviselők jogszerűen járnak el, és ők segítették a munkánkat. Ami bent történt, az mondjuk úgy, hogy nagyban eltérettől, és éppen ezért ami ott történt, az valóban számomra is megdöbbentő volt. Önmagában kezdjük ott azzal, hogy az egész intézménynek a vezetése az pityekhányt erre a helyzetre. Nem volt hajlandó el. Jó, azt kell, hogy önnek mondja, hogy ez a része, ez engem nem érdekel. Tudom, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Én csak azt gondolom, hogy ami ott történt, ugye arról írt Kovács Gergely, két falku kutyapártnak a vezetője, azt mondta, hogy azért fog ez az egész elhalni, hogy egy rendőrség mennyire profin bírja ezt az egészet, és nem követnek el semmi olyasmit, ami egyébként a nép beindulna, vagy az ellenzéki sajtó beindulna, és attól aztán a nép is beindulna. Tehát az, hogy ön elmebeteg módon adott esetben be akar törni a stúdióba, és oda föláll hat Jó. ember, és sorfalat alkot, és ön, öt, mint egy, mint egy, mint egy faltörökkós, ötször nekik róla, ötször lepattal róluk. Az egy olyan magatartás, mint ahogy egyébként zömében a rendőrök viselkedtek itt az elmúlt időben, de önnel nem ez történt. De nem ez történt, szégyen. Nem ez történt, és most itt alapvetően, ugye itt, mert itt több ilyen eseményről van szó, most beszéljük erről az utolsóról, ami valóban erről a videóról szól itt Nem történt más, mint egyébként. Hát kérdezem azt, azt meg. Tud, tud, én időnként kívül helyezkedem magamon, ez nem egy jó dolog, de azt kérdezem, hogy amikor ön ezt megnézte, hiszen ön ezt egyébként átélte és videóztad, de a videón nem lehet látni, hiszen azt nem tudja olyan messzire van, tartani, teljesen. amikor pedig átéli, az más. Amikor ezt megnézte, vagy nem tudom, családtagjai környezetében megnézte, én, Igen. ha a gyereke lennék, vagy rokona, én valószínűleg elbőgtem volna magam akkor is, egyébként, ha azt mondtam volna, a papa egy ritka nagy farok. De az, ami ott történik vele, az mégse történhetett volna, meg. ön mit látott, amikor ezt végignézte? Vagy a környezete mit látott? Nem a politikus Tehát, társai, bon... a család. Bontsuk ketté, akkor előbb beszéljünk a családról. Mert... Én, én ugye azt szokták mondani, hogy én, én ugye az elmúlt időben kifejezetten adtam arra, hogy ne legyek hangulatkeltő. De aki ennek a videó kapcsán nem hangulatot kelt, az hülye, az vérlázító, ami ott történt. Igen, a családom keretében ugye itt van egy tinédzser fiam, aki mondjuk úgy, hogy ott még az éjszaka folyamán egyébként, amikor ennek egy része is, meg a nap folyamán is, amikor látszott, akkor azonnal indulni készült, és sikerült aztán az anyukájának lebeszélni róla, hogy ő egyébként oda jöjjön. Már csak azért is, mert valóban az volt inkább a megnyugtatók, hogyha ezeken az eseményeken kívül van, számomra is ez a megnyugtató. De valóban így van. Nagyon megrázó volt nekem is, mert én valóban nem láttam ezt a filmet. Még akkor is, hogyha ott közben azt is mondom az operatőrnek, hogy ezt a katszatát ne tüntesse el, mert erre még szükség lesz. Ez lesz a bizonyíték. És így kívülről látni az egészet végtelenül felháborító és magamnak is, Hát mondhatnám, hogy, hogy magam is e, megkönnyeztem azt a dolgot akkor, hogy ilyen személyt helyzetbe hozhatnak embereket, e, és ez attól független, hogy valaki egyébként most országgyűlési képviselő vagy sem, de ha ebbe belegondolok, hogy, és azt hiszem, hogy ha csak a személyes és érzelmi részén túllépek, ha, ha a helyembe nyugodtan képvisel, vagy gondoljanak oda egy rendőrt, aki ugyanilyen hivatalos Személy, és ő teperik. Én kívülről fújom ezt, ezt elmondta az ATV-ben, ez engem mind nem érdekel. Azt kérdezem öntől, hogy ön ezt, ami ott zajlott, és tudom, hogy akkor öt, ott valaminek a hatása alatt volt, ami ma már január 8-án 8, 8 óra 35 perckor nincs meg, akkor azt ön nem jó a szó, de mégsem tudom másféleképpen kérdezni, miért vállalta? Miért csinált e magából egy utcai harcost? Nem vállaltam, én bele sodródtunk ebbe a helyzetbe. Én, én ezt értem, a... de megadhatta. Tehát, tehát végül, is, végül is kidobhatták volna, ön pedig nem hagyta magát kidobni. Én azt hiszem, ez reflexszerű volt, ez valahol valószínűleg nem bennem van. Én nagyon felháborodom azon, és nagyon zavar az igazságtalanság akkor, hogy bárkivel követik el ezt, és hogyha velem is egy ilyen meglévő módon, ugye az előbb is mondta, hogy a kez nem életszerű, hogy valaki a kezében tartja nem. a mobiltelefont, és még mégis, őszintén szóval nekem ösztönszerű volt, valahogy úgy alakult, úgy hozta az élet és hogy, hogy ezt, ami történik, ezt, ezt valamilyen módon rögzíteni kell, mert ez, amit tesznek ezek az emberek, ezek, nem arra méltóak, hogy egyébként egy közintézményt védjenek. Nem alkalmasak arra, hogy maga a helyzet is itt inkább a vezetőkre utalok, hogy szolgálják a magyar népet. Ezek az embereknek el kell takarodni, és mit tudok én tenni előtte, heteken, hónapokon, de inkább mondjuk éveket, amikor azt mondják, hogy semmit nem vagyunk képesek tenni ezért az egész történetért. és Talán benne van már az a kétségbeesés is, hogy Mit lehet még felvállalni, mit lehet még megtenni azért, hogy ébredjenek már emberek, hogy tönkretesszik őket, elveszik mindenüket, és most nem magamra gondolok, hanem azokra a milliókra, akiktől egyébként észesen veszik, nem látják is, már nincs meg az nekik, ami tegnap még megvolt. Jó, de vissza kell, hogy tényleg, mert ugye ez most nem erről szól. Ez most kizárólag arról a küzdelemről szól, és amikor ugye a 444.hu elküldt kérdéseket, majd a televízió szakmai módon, egészen felháborítóan emberileg pedig erre nincsenek nyomdakész szavak. Tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy erre ütésre lendül az ember keze, de nem a levegőbe üt én, én gyerekkoromban velekedtem utoljára. De amikor azt írja, ugye megkérdezik Lomnici Zoltánt, és azt mondja, hogy jogszerrel zárták le az üzemet védő biztonsági örök, amikor megakadályozták, hogy országgyűlési képviselők egy zárt területre lépjenek be, tehát amikor találnak olyan embert, aki ebben az egészben meglátja azt a jogszerűséget, amit, amit hát már csak azért se lehet meglátni, mert hat ember küzd egy emberrel, tomfával és pisztolyjal felszerelkezve, és akkor nem beszélünk arról a jogi helyzetről, amit majd Zamesnik Pétertől fogok kérdezni, amit egyszer már megbeszéltem vele, most az a minősített különbség, hogy megkértem, hogy nézze meg ezt a videót és ha uh -huh. megnézte, tehát az, tehát ott az ember azt mondja, hogy én ritka módon utálom a varjut, és leszárom a demokratikus koalíciót, de ne haragudjanak, ebben a szituációban én nem tudok véleményt formálni, mert annyira kihoz a sodromból az a jelenet sor, és a szavakat nem véletlen használom, mert hogy egyébként ami ott zajlik, az összeférhetetlenné teszi az embert arra nézve, hogy ezt politikai sikra terelje, hat ember ver egy embert, és nekem most az a feladatom, hogy azt az egy embert hozzam ki olyan provokátorként, aki egyébként megérdemelte azt a sorsot, amit ő egyébként elszenvedett ott a magyar televízió épületében, és gyakorlatilag a kormány sajtó részéről és a kormányzati politikusok részéről ezt az értelmezést kapjuk ma az arcunkban. Tudja, az elmúlt heteknek nekem az egyik legnagyobb tanulsága, vagy ilyen szempontból inkább legnagyobb hozadéka, hogy micsoda óriási különbség van a között, amit a, a, az állam képviseletében megfizetett, felbérelt, kibérelt emberek képesek állítani, összeállítani. Jelesül éppen szimbolikusan ebben az épületben így gyártják azt a hazugság áradatot, amivel megtéveztik oly módon, amivel ön ezt az egész műsort felvezette. És látható, hogy micsoda különbség van a valóság, és a között, amit egyébként láthatni akarnak velünk. És a, ilyen értelemben itt van Lomnici Zoltán, aki... Egy, aki Ről és tervezetéről azt tudjuk, hogy több száz millió forintot kapott, nyilvánvalóan megfizetett és lefizetett ember ennek az Jó, egész csak azt, ad, Figyelj, azért nem mondom, hogy nem mondja ezt a legvégén is elmeséltem, tehát, hogy a dolognak az legyen a lecsengése hogy Sallai Robert Benedek elmondja, hogy hogyan szégyeli magát ön miatt, de leginkább szélben Bernadett kapcsán, majd Hatházi Ákos arról beszéljen, hogy ő hogyan kapott nem tudom hány millió eurót, és nyilvánvalóan, hogy ezért szólal meg, az valami olyan minősíthetetlenné teszi ezt a történetet, amit gyerekkori verekedéseinkben azért nem tudtunk tettelni, mert abban nem és voltak és ilyen kezdi. elemek. Kettő választjuk ezt a dolgot. Az egyik része, amiről elkezdtünk beszélni az szó rólam, hogy arról az érzelmi helyzetről, amiben belekerültünk, és arról a politikai környezetről, amiben ez zajlik. És a másik része, hogy ennek a környezetnek e, szerintem elidegeníthetetlen része, hogy azért látjuk, láttatják ilyennek ezt a helyzetet, hogy egyébként bennünket megtévesztenek, és ennek ehhez van a felbérelt emberek. Ha tetszik, ha nem. Ebben vannak, ott vannak ezek az emberek, és ők is alakítják, formálják ezt az egészet, ami kialakult. És azt hiszem, hogy ezért igazából felháborító is. Azért vagyok kevésbé érzelmes ebben a történetben, mert ez nem, nem a barzsulás szóló, és nem egy magán szól ez a történet, hanem olyan embert támadtak meg, akit egyébként emberek megválasztottak, megbíztak azzal, hogy ezt a rohadt hatalmat ellenőrizze valamilyen módon, és ez a hatalom ebben megakadályozza. És itt, ebben az épületben, ahol nekik törvényesen, az törvényszerűen az lenne a dolguk, hogy mindenről hivatalos, hiteles tájékoztatást adjanak, hogy itt előadjanak olyan, és készítsenek olyan tényekre alapozott beszámolókat, riportokat, ehhez képest hazugsággyárként működik. É, és ez erről, erről Jó, de itt is elválik két dolog, mert ugye én azt mondom, hogy az de. ön emberi méltóságát ott súlyosan megsíteni, működben lehet, hogy nem ez a legfontosabb. De, a de főleg, az, fel. ami ott zajlik, hát, és aztán azzal kapcsolatban arról írni, hogy ott ki, kit gáncsolt el, amikor, tehát amikor önre ott ráülnek. Tehát van, az, tehát, tehát Ugye én a műsorban nem egyszer azt szoktam mondani, hogy akkor most én ezt folytatom, de akkor az ember attól a képtől nem tud szabadulni, és azt mondja, hogy állja meg a fákjás menet, ez micsoda. Tehát, hogy, hogy, hogy, tehát, hogy a hatalom, vlek, én nem mondtam politikus, és sosem leszek ebben a közegben, de ilyen szituáció se fordult elő velem, de hasonló volt, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy a hatalom utána azt mondja, hogy egy ritka nagy farok a, far, a varjuk, de ezt akkor sem lehet vele megtenni, és elnézést kérünk tőle, és akik ezt elkövették, azokat máshova helyezzük át, vagy valamilyen eljárást lebonyolítunk vele szemben, de a varjuk és a demokratikus koalíció vége, véletlenül se örüljön, mert továbbra is azt gondoljuk, hogy ők szeny alakok, én azt gondolom, hogy még ez is valamelyes tisztességes ahhoz képest, hogy jelen pillanatban úgy tűnik, ha az, ami önnel megtörtént a magyar televízió épületében egy teljesen normális következmények nélküli dolog volna, mintha nem következmény nélküli, de minden esetre azt a következményt, mert kikérjük azoknak a neveit, és majd velük szemben valamilyen módon eljáró, miközben én magam, ha ott e, egyébként főnök vagyok, utólag azt mondom, hogy gyerekek, megértem, hogy így viselkedtetek, nem voltatok hasonló helyzetben, de most azt kell, hogy nektek mondjam szakmailag, hogy itt most nektek innen el kell köszönnötök, és én erről nem fogok senkinek se beszélni, de vegyétek tudomásul, hogy ez ezzel jár együtt, az még mindig nem szolgáltatna önnek elégtételt, de valamelyest azt mutatná, hogy valaki belátja azt, hogy ami ott történt, az nem létezik. A én grundon nem éves járnak éves így ők, el. Ők nem fogják ezt belátni, mert egy olyan országban élünk, ahol inkább, ha reklamálnak ért, akkor a vasútot tovább kell építeni. Ha tiltakoznak ellene, akkor annál inkább Jó. kell ütni, verni őket. Figyeljen, az én, én, nem lehet az én igazságérzetem az nem a demokratikus koalíciónak szól, és nem az önországgyűlési ülési képviselőségének, bár az benne van. Tehát az Amestékkel folytatott beszélgetésben az biztos, hogy benne lesz. Abban az van benne, hogy így emberrel, még hogyha egy ritka hülye valaki, akkor sem járhatunk így el. Igen, ez kétségtelenül így van, mégis ez a hatalom megteszi, és tulajdonképpen erre akarom ráirányítani az önfigyelmét is, hogy, hogy tulajdonképpen önmagában a, a helyzetből vagy a történésekből származó rossz érzéseinket, a, a személyes rossz érzés, az őszintén szóval másodlagos, ahhoz képest, hogy azok, akik ezt elkövették, vagy elkövettették, mert egyébként az igazi, ezeknek az embereknek, a a képen ott vannak, az igazi nagy problémájuk az volt, amikor a főnökük magukra hagyta őket, és nem tudták, hogy mit csináljanak, mert az elmenekült elbújtonnék, és nem tudták, hogy milyen döntést kell hozni ebben a helyzetben. És ott akkor körbeállva ott maradtak, mert amikor érezték, hogy baj van, hogy ők is rosszat csináltak, jobbszerűslenül járnak el akkor egyébként ott maradtak egyedül, és az irányító emberük ö, nem volt már, aki találkozott, hát, parancsot adja. Nézze, az igazság az, hogy volt már ilyen a kejfejancsi történetében, én akár azt is el tudtam volna képzelni, hogy valaki ír önnek, és azt mondja, hogy sose fogja ezt bevallani, de elnézésként, vagy ő maga kéri át el az áthelyezését. Én egyfelől nagyon megértő vagyok ezen emberek iránt, azt nem tudom elfogadni, hogy ez így maradjon, ahogy most van, és nem gondolnám azt, hogy a neveiket kéne kikérni, hanem azt gondolnám, hogy a rendszernek saját magának kell egy olyan utólagos önkorrekciót elvégeznie, amit azért végez el, mert akkor, amikor egyébként ennek nem kellett volna bekövetkeznie, ez mégis bekövetkezett. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy amikor Orbán Viktor azt mondta, az első Irakban meghalt magyar polgári személy kapcsán, hogy ez itt nem képezhet politikai vitát, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy én leszarom a szó fizika értelmében, egy igazat mondja -e a tévé, vagy sem. Egy országgyűlési képviselővel, aki rossz ügyben jár el, és rossz eszközöket alkalmaz. Azzal se, szemben sem lehet így eljárni, és én, mint miniszterelnök azt mondom, hogy sajnálom, hogy ennyi szavazatot kapott a pártja, de nem lehet vele így viselkedni, és azok, akik ezt elkövették, azoknak szembe kell nézniük azzal, hogy ők nem politikai ágensek, hanem mint egy biztonsági szolgálat emberei úgy jártak el, aminek valamilyen módon meg kell, hogy igyák a levét. Még akkor is, ha tudom, hogy ezt nem lehet, és nem szabad kivenni a politikai környezetből. Nézze, legyen így, és, a, és Orbán Viktor nőjön felehez, és legyen képes arra, hogy egyébként ezeket a szavakat ha, Vagy Pintés Sándor, akinek valamit éreznie kell. kellett. Nézdve, én nem tudom, hogy a Pintés Sándor irányítja ezt, de hogyha Pintés Sándor azt lássa, hogy a saját rendőreit nem engedik be egy ilyen intézménybe, hát ez nonsensz. Így van, de hadd tegyem azt hozzá hogy itt elindultunk ebben a gondolatnál, hogy nem bocsánatkérés, és nem az elnézésről, de hogy miatt, vagy annak minősítve, de azért önmagában az a helyzet, hogy az MTVA-ból ez a felvétel, ez a 16 perc, ez kikerülhetett. Én olyannak érzem, hogy abban az intézményben vannak olyan emberek, akikben van nem, jó, nem csak jó érzés, hanem annak az igazságkeresésnek a... a és emberei, akik egyébként szembe szállnak a hatóságokkal, és egyébként képesek, képes volt arra, és vállalta azt a kockázatot, hogy egyébként ez megmutatható lett. Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy igen, értem ön, de az ellenállásnak ez a módja. Tehát azért csak gondoljon abba bele, hogy fogalmunk sincs, hogy ugyanaz az ember szivárogtatta -e ki, mint aki fölvette, de most csak abba gondoljon bele, hogy én sose fogom elfelejteni, és aztánál elköszönök Öntől, hogy Komáromi Endre, aki egy rendőr volt, arról beszélt egyszer évekkel ezelőtt a Kejfejancsiban, valamikor a 2000-es évek elején, hogy az RTL Klub arra hivatkozik, hogy egy mentőbe be kell menniük, mert a nyilvánosságnak tudnia kell, hogy éppen hogyan van egy eseménynek nem tudom milyen áldozata. És a komár mindre pedig azt mondta, hogy ő meg kidobja az RTL klubot a mentőautóból, mert az áldozatnak pedig joga van ahhoz, hogy túlélje az eseményt, és ne azért vigyék később kórházba, mert az RTL klub egyébként róla felvételeket készít. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy én ilyen szituációban még nem voltam, amikor ilyen események zajlanak előttem, és én közvetlen közelről tudósítok, de én ma azt feltételezem, miközben ennek a mondatomnak tízes skálán egyesre sincs jelentősége, mert annak van jelentősége, ha ott vagyok, hogy az az operatőr ott rohadjon meg, aki egyébként egy ilyet fölvesz, miközben egyébként azt is mondhatná, hogy gyerekek vagy a varjó segítségére megyek, vagy pedig most mondok föl, mert én ezt nem nézem végig. Különösen nem abban a környezetben, ahol aztán hogy az én felvételeimet úgy manipulálják, ahogy. És hogyha netánk hogy ugyanez az ember szivárogtatta ki, akkor pedig azt kéne, hogy mondja, hogy ez én vagyok, Fiala János, és egyúttal fölmondtam. Hát igen, ez kétségtelenül így van, de hogy megemlegessük azért, abban az épületben is, hogy ez a rádió területén történt. Aki okay, ebből a szempontból közöbb. Több olyan ember volt még, aki ugyanebből a helyzetből megtehette volna ezt, hogy egyébként rászól ezek az emberek. Ez és pontosan és így van, ezért Heter nem erkek, tudom hősnek az látni azt a fiatalembert sem, aki egyébként az ATV-ben is de vágó volt, és akikkel ön elbeszélgetett, az, az de számomra de. nem egy, nem egy Őszintén sajnálom. Még egyszer elnézést kérek azért, hogy kedden önnel szembefordultam, annak egy része megmaradt bennem, de az, amit de. ez a videó okozott, azt nem tudtam elég élethűen elmondani, és sajnálom az aprópót, az, az nem kifejezés. Tehát azt kell, hogy tudja mondani, hogy, hogy, hogy, hogy van olyan, amikor a, a leállítják az, a ringben is a küzdelmet, mert ővön alul nem. Tehát lehetséges, aztán valakit kihoznak győztesnek. Tehát győz, győz a kormány, de nem azokkal az eszközökkel, ami ott azon a folyoson történt. Egyet értek. Köszönöm szépen. Viszont hallásom. Minden jót. Vajú hallottak. Fia jelnös lehet. Tudom, hogy az ügyvédet hívtam föl, de amikor az ügyvéd Zamesnyi Péter megnézte azt a felvételt, amire a legalkalmatlan pillanatban, szombaton délután hívtam fel a figyelmét, visszaélve a magánére szentségével, akkor Zamesnyi Péter mit éltet? Hát ez egy jó kérdés. Nyilvánvaló, hogy először a jogász szólalt meg, mert nem aztán nyilván a magánember. Ugye jogászként gyakorlatilag sok újat nem lehet mondani erről a történetről, azon kívül, hogy ékes és hát megtönthetetlen bizonyíték áll majd a bíróság rendelkezésére abban a tekintetben, hogy ezek a biztonsági őrök <coughs> csoportosan milyen bűncselekményt követtek el, kinek a felhívására, ugye a jog ezt felbújtóként minősítik, ők pedig tettesek. Hát, hogyha esetleg azzal védekeznének, hogy parancsot teljesítettem, ez már hát a Nürnbergi perben sem volt egy szerencsés hivatkozás, most sem lesz az, hiszen először is ők nem rendvédelmi szervek, másodszor, ha jogszabályelenes parancsot kapok, azt nem szabad végrehajtani. De látod egy azt, hogy eljut a jogútján arra a fórumra, ahol ennek lesz ilyen megítélése? El fog jutni, egészen biztos vagyok benne. Én nem én megmondom őszintén, nem hiszem azt, és ezt a létező legkomolyabban mondom, hogyha ugye ezeknek a bűncselekményeknek az elpirálására a központi nyomozó főügyészségnek van és illetékessége, én nem hiszem azt, hogy ezen felvételek ha birtokába jutnak a központi nyomozó főügyeségnek ott bármelyik ügyész azt mondaná, hogy ja, hát ez semmi. Nem, nem, szóval ezt én, ezt én kizártnak tartom. Ez mi? Teljes mértékben. Ez hivatalos személy elleni erőszak büntette. Tehát ezen így is mit beszélgetni. Úgyhogy... Én azt gondolom, jogászként nyilván... A jogász, talán... mitte, ez hol valósul meg? Ott, ahol kézzel ragadják, ott, ahol ellenállnak? van -e ennek nem, első nem. és van-e utolsó pillanata? E, hát most lehet kezdeti és befejezett cselekmény, de kezdeti az, amikor kapnak egy felhívást a, a vezetőtől, vagy mit tudom én, kitől, aki ott a telefon fogdossa, hogy már pedig rakják ki ezt az Igen. embert. Tehát itt indul a történet. Ugye most túl azon, hogy az országgyűlési képviselők jogállásáról, jogszabályéről már talán múltkor beszélgetünk, Igen. rendelkezik. Itt szó nincs azon a, azon a felvételen, mindarról, amiről itt a, a közmédia tudósított, hogy erőszakosak voltak a képviselők, most hát varja úr jelen esetben vagy hogy be akart volna menni a nem tudom, a stúdióba, mert azt nyilván nem lehet. Tehát erről, erről szó nincsen. Itt kezdődik, tehát, hogy ezt az embert rakják ki. Ott folytatódik, hogy három, négy fölváltva ki, mikor kezét fogja, lábát csavarja, földre viszi, ráül, teker egyet rajta, és mit tudom én még mi mindent csinál. Közben, közben pedig, egy munkatársuk, veszi a felvételt, ugye? De ezt láthatjuk. Hát vagy egy munkatársuk, vagy egy a dolgozó. Hát mit Igen. tudom én, valaki, hát valaki veszi. Tehát csak fejeződik be, ahol ennek gyakorlatilag a, a, a mondjuk a filmnek, vagy a vége van, amikor a Varjú úr azt mondja, hogy akkor majd remélem ezt a filmet, vagy ezt a felvételt is befogják játszani. Tehát körülbelül itt és aztán persze folytatódik, mert ugye ennek a cselekménynek van, eh, hogy mondjam, több rendbelisége, hiszen nem csak Varjú úr volt ott benne, Ugye ezen a felvételen az nem látszik, de hát tudjuk nagyon jó, hogy hatházi eh, és félbarnadett képviselőkkel kapcsolatban hasonló fizikai. Én leszükíteni, ez, ez a film, ez a Varjúról ez készült. Jó akkor, akkor maradjunk ennél. Ez én azt gondolom, hogy minden gond nélkül, tehát ez nem kell különösebb mindentől ki felkészültség, megállapítható ez a tétele? Hát ez mondjuk egy öt évig terjedő szabadságvesztés. Mi a realitás? felfüggesztett, és foglalkozástól eltiltás esetleg. Pérdőt, az, hogy jelen pillanatban ezekről az emberekről róló pontosabban, nem lehet ingen. tudni az, hogy áthelyezték-e őket, vagy hogy bármit is tette az, aki őket foglalkoztatja, az nem jogi minősítés, de szintén a nonszenz kategóriája, hiszen jelenleg úgy tudjuk, mint hogyha minden úgy folytatódna, ahogy egyébként azt megelőzően volt, hogy a folyosón nem jelent meg barjó na most, nem most nyilvánvaló ebben, ebben egy picit itt nem értünk egyet. A nyilvánvaló dolog, hogy ha egy nyomozás folyik, már pedig ebben egészen biztos vagyok, akkor az ügyészség megkeresi hivatalból a munkáltatót, és először is bekéri ezeknek az embereknek a nevét, beosztását, vagy nem tudom én micsodáját. Majd ugye ennek a filmfelvételnek is el kéne jutni, ugye előbb-utóbb a központi nyomozó főügyészséget, mert nem tudom, hogy ott milyen felvételek vannak, a kapcsolatban, de mondjuk, ha ez eljut, már pedig hát ez csak a sima postai kérdés, akkor innentől kezdve el lehet kezdeni a gyanúsítotti kihallgatásokat. És szerintem ez meg is fog történni. Az egy másik kérdés, hogy már a nyomozás során majd mit mondanak ezek a drága jó emberek, hogy egy szót sem szólnak, amihez természetesen joguk van, vagy valamilyen egyességet szeretnének kötni az új büntetrejárási törvény szerint az ügyészséggel, ezt nem tudné, hát ezt majd előbb-utóbb Van-e annak tétel, aki parancsot adott? Hát az... hogy mellett volna természetesen, ő a felbújtója ennek a cselekménynek és a bírói töre cselekmény. megtették volna, csak érezték, hogy itt a főnök, vagy nem tudom kicsoda, és akkor mindent lehet, amit ő mond a felelősség. Ez egy darabig így is van, de az ő felelősségüket ez nem csökkenti. Ugye Úgy, itt a mitó idejében, amikor a, a, a nőkkel szemben alkalmazott, vagy egyáltalán hatalommal való visszaéléssel kapcsolatos erőszakkal kapcsolatban át kéne gondolnunk mindazt, amit egész életünkben tettünk, és a mitót ide teljesen jogosan és teljesen indokolatlanul hoztam föl egyszerre. Tehát belátom. Azt kérdezem tőled, hogy miközben se te, se én nem volt a országgyűlési képviselő, de naponta hallunk az országgyűlési képviselők mentelmi jogáról, és beszélünk saját magunk integritásáról. Az, hogy ez egy országgyűlési képviselővel történt, az mennyiben változtat bármit is? Itt nem a leányzó, hanem Varlyú László fekvésén a szószoros értelmében. Szerintem semennyiben mennyiben, mert nyilvánvalóan ez ízlés dolga ennek a megítélése, egy kormánypárti szavazó bizonyára uh, telítve... És a biztonsági esetében? A biztonsági őr esetében ez megint, megint, hogy mondjam, megint sajnos nem jogi megítélés a társadalom, nem jogi megítélés a társa, hanem politikai, és hát az teljes lakvágány. Tehát te azt mondod, hogy azt, amit korábban elmondtál, az ugyanúgy megállna, ha veled vagy velem következne be, miközben egyikünk sorszegyűlési képviselő? Természetesen dolog. Igen, igen. Tehát, É, de most mi a jogtól függeslenén nagyobb bajt, mert ezt, ezt, ezt majd elbírálja a bíróság, vagy a ügyészség, és így tovább. De ugye úgy kezdett, hogy mi az, mi a, mit láttam ebbe? Ennél Igen, vártam a második nagyobb, felét. A, a magánemberként sokkal nagyobb bajt látok. Mégpedig azt, hogy a mindenkori diktatúráknak, kezdve a nácitól a kommunistán át, a hírhamisítás, a göbbelszi propaganda mindig is eszköze volt. És sajnos, és ez a legnagyobb baj, vagy bűn az egyik oldalon, hogy az MTV, a felelősei egész egyszerűen szére tájékoztatták. Szándékosan, ezt nem lehet gondotlanul, szándékosan uh, Propaganda ilyen, egész mást mondtak, kommunikáltak, és még véletlenül sem, eh, hogy mondjam, tettek eleget közmédiából. A közön van most a hangsúly ebbéli kötelezettségüknek, ez az érem egyik oldala ebben a kérdésben. A másik, hogy hála a jó Istennek, hogy vannak tisztességes emberek ott is. Kelesül most az az ember, aki ezt valahogy eljuttatta a 444-20 szerkesztőségnek, most nem is a 444-e van a, hangsúly, aki a aki a köz számára valóban közkincsét ezt a felvételt, mert így nem lehet mellé beszélni. Így ugye ez rögtön egy adekvát válasz azokra a. Jó, de hát, hét hét hát ugye nem költem el neked a cikkeket, ugye a 444.hu feltett kérdéseket, és a híradón keresztül válaszolt a 444.hu-nak a, a híradó beleértve a Lobnisi Zoltánt, aki elmondta veled szemben, hogy teljesen jogszerű intézkedés történt. Jó, hát most Nekem nem feladatom minősíteni azt a kollégát, aki reggeltől estig a közmédiában a propagandát rajtogatja. Ez nem az én feladatom, jól? Tehát most ifjabban nélkül zoltára ugorjunk. Ez az ő véleménye nem büntető jogát, úgyhogy nem igazándiból értem, hogy miről beszél, de még egyszer mondom, nem az én feladatom. Az pedig, hogy a, itt, itt ugye nagyon sokszor büntető ügyekben... E, a bíróság azért van nehéz helyzetben, mert a tanulallomásokból ebből, abból, abból kikéne, és ezt ezt kikéne találni, hogy hogy is volt, mint volt. Itt nem kell kitalálni, hogy hogy volt, mint volt. Meg kell nézni a filmet. Pont. Egy tenni több bizonyíték nem kell. Itt nem kell megszólalni, nem kell tanulallomást gyűjteni, nem kell okirasszibizonyítést. Ez egyértelmű. És, na most innentől kezdve... Ennek, Elnézést, nem, ez egyértelmű. Én... Ez nem értelmezés kérdése. É. Ezt kérdeztem. Ez én azt gondolom, mert teljesen egyértelmű. Hát ezen nincs úgy beszélgetni. Tehát ez a bizonyíték, ha minden ügyben ilyen bizonyíték lenne, akkor a bizonyítási eljárás viszonylag simán és egyszerűen folyna le. Szerintem itt is. Tehát a, már az, hogy meg mit kommunikál, vagy esetleg hazudozik össze-vissza különböző nyilatkozó, hát ez az ő problémájuk, hogy mondjam, a vakembernek el lehet nehéz elmagyarázni, hogy mi a különbség a piros és a szín között, de azért hála jó Istennek ebben az országban nem emberek vannak, akik megnézték ezt a felvételt. Hát innentől kezdve hiába magyaráz nekem egy-két ilyen hivatalosnak tűnő ember utaságokat. Hát azt mondom, uram, hát tudod úgy van, hogy amikor a fér hazamegy, és akkor az asszony Megcsaj, és úgy kérdez, hogy most kinek hiszel a szemednek vagy nekem. Hát most jelen esetben a szemünknek kell hinni. Tudod-e bármi újat adni ez a film? Semmi újat nem ad. Semmi újat, egy korkép erről a, a propaganda gépezetről, a lakájmédiáról. Ez, ez egy történelmi korkép, most jól eltúlasztam, tudom természetesen. De egyébként ez az. Tehát ez majd lehet, hogy pár év múlva, ha már nem ezek az emberek ülnek, és valóban közszolgálati lesz a televízió, akkor tananyag lesz, hogy na így, így nem szabad, vagy ezt. Igen, én azt ajánlottam, hogy egyetemen kéne ezt itt le vetíteni, és emberekkel beszélgetni, hogy ez bekövetkezik-e, vagy sem velem, vagy mással, nem tudom, minden esetre érdemes volna. Köszönöm a segítségedet. Kérlek, szervusz az Pétert hallottak. Um, volt sok mindenről szól mai műsorban, én azt mondtam, hogy veszem a kalapomat, de közben átalakították a déleti programomat, és úgy tűnik, hogy van egy kis plusz időm, ha van érdemi hozzászóló. Érdemi. Meghallgattam, hogy szívesen azt nem mondanám. Ha nem, akkor vége valami Végül is 9 óra 4 perc van, tehát elmulasztottam a 9 óra 3-at, ami 12. Le következő 9-12-kor távozhatnék, de ez itt játék a szavakkal. Tudják, a 12 ez a szerencsés számom. 0614890999 és 06367161. Tényleg sajnálom, hogyha időnként nem igazán nyomdafestéket, tűrő szavak hagyták el a számat. Én most viszonylag ilyen hangon beszélek, ahogy, de az, hogy belül mélyen fel vagyok zaklatva, és úgy, tehát nem úgy, mint korábban, amikor azt gondoltam, hogy én ezzel változtatni tudok. Most azt érzem, mintha minden mindegy lenne, miközben ez természetesen nincs. Igen, de különböző okai vannak ebben, majd alkalmas, én beavatom őket, de most nem rólam van szó. Volt egy első való beszélgetés, akivel szándékosan hagytam ki ezt a részt, de abban is sok minden volt ami adott esetben reflexióra alkalmas, és aztán itt volt ez a két beszélgetés, beleértve előtt a dokumentumoknak a megmutatása. Ha van véleményük, ha van hozzászólásuk, ha van kérdésük, meghallgatom. Ha nem, akkor tudomásul veszem, hogy így viszonyulnak az itt feltárt dolgokhoz. Nem fogom kifogásolni, attól egyébként se változna a helyzet. 061 -9 -9 -9 -9, és 0636771161. Van itt egy férfi, aki küldött nekem e-mailt, jobban járt volna, a telefonál. Én értem, hogy a 2006-os eseményeket idézi fel önben ez, és úgy gondolja, hogy ami ott történt, az nonsensz, és azt akarom önnek mondani, hogy ez így igaz, de nem fogjuk tudni a kommunizmus bűneit, a fasizmus bűneivel enyhíteni, és fordítva. Legalábbis ez a műsor nem annak a szintere.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 Na. Na, néztem azt a fényképet tegnap, amit tört, törtöttek, tört, a miniszterelnök úrnak a honlapjára is megitte oda a Arra nem veszik a bátorságok vagy a figyelmet, a nyomorult kést, hát ne tartsa már fordítva, hogy egy műbeállított észkedést imitálnak. Elnézést, erről volt szó, úgy használja a kést a miniszterelnök, ahogy akarja. Tehát elnézést, Igen, ez, jó, okay. ez a fontos. Jó. A másik, És ha ki lett volna gombolva a véletlenül, akkor ki lett volna, ahogy velünk is előfordul ilyesmi. Igen. A másik a gondelészap. Az, hogy asztal gyümölcsön, nem nézte meg senki, a főtették a nép csilapításának érdekében azt a képbe. Aztal gyümölcs, 780 forintot, most hasonlók, mert nem annyi az ára. Hát ha ennyire lenézik az embereket, annyi figyelmet nem fordítanak rá, hogy azt a nyomorult képeket, mert kiadják a sajtó részére, hogy azt a gyümölcs, így szerepel azért a egyik. Nézze meg. Láttam, csak azt kérdezem, hogy ez Na, a lényeg. Ap a apróságok. Na, apróságok csak, hogy sok mellettet a kis is úgy, hogy bolyhosodnak. Én azt érzem, hogy sikerült orbán viktor autóját kulcssal meghúznunk, miközben alapvetően nem az autójával van problémák. Értem én azt, amit mond. 061, 489, 099 és 0367, ennyi? mondtam, hogy nem fogok megjegyzést tenni, hogy nem teszek megjegyzést, csak azt kérdezem, hogy ennyie. Jó reggelt. Jó reggelt. Viszont Ha telefonálnak, ha nem telefonálnak, nem tudom, hogy ez így marad, de vagy hamarabb szűnik e meg. Én egy dolgot tudok önöknek mondani, én ezzel nem szívesen élek együtt. Jó ha ön ugyanaz, aki előzőleg telefonált, akkor valamit csináljon a telefonjával, mert nem lehet hallani. Ha még nem akar beszélni, akkor emiatt ne hívjon, mert legközelebb csak így oldalt veszem fel a telefont, és mindaz, amivel a műsorba akar kerülni, nem fog bekövetkezni. Amelyben nem telefonálnak, akkor úgy két perc múlva befejeződik a műsor, mert 9 óra 12 lesz. Jó, de Miközben nyilván van a Varjulászló története és Kaminski Fannikusnak. És erre, hát azt gondolom, hogy ez. Ez azért több, mint mikor... ha, Azt gondolom, hogy nem mi kapcsoltuk meg Orbán Jó, Csak, csak enk... alapvetően azt érem meggézve, tudod, hogy ez egy párkapcsolat lenne akkor én azt tudnám mondani, hogy én ebben a párkapcsolatban nem akarok részt venni, de ez nem egy párkapcsolat is. Tényleg azt foglalkoztat, én hogy én ebben mi a frászkonyhot kezdjek, mert nap mint nap ezt szóvá tenni. Miközben egyébként négy szemközt egy sorembere azt mondja, hogy ez bennekem igazam van, de egész egyszerűen magát a rendszert így lehet fenntartani. Mert egyébként pro-kontra úgy lehet indulatokat kialakítani, hogy ez tartja a fregattot a Balaton vizén, azon gondolkodom, hogy miközben én már valószínűleg nem leszek átképezve Esztergályosnak, hogy nekem mi a dolgom? Mert az, de hogy pont, ezt az ember naponta elmondja... Tehát pont ezt akarom mondani, hogyha, hogyha ö, valaki azt gondolta, hogy ebben jót tesz az image -nek. Ezzel akarja a fregattot fenntartani. Az már maga egy olyan szint. De tévedsz, mert lehetséges, hogy éppen az a telefon, amit te bonyolítasz, az váltja ki a rendszer hívéből azt, hogy az a fénykép tényleg rossz volt, de az, hogy valaki ilyen módon kritizálja, ahhoz viszont nincs joga és áll. Az a rend, amit én nem rendnek tartok. Hát lehet... Hát, hát meg nem minkod, tudok azzal az operatőrrel sem mit kezdeni, aki ezt az egészet fölveszi. Nem tudok azzal sem mit kezdeni. Nem aki aki ki... vagy, aki kiutatta. Ki hát ugye ez ugyanez, ezt nem tudjuk, hát azért ez be kell egy tárbot, bárki meg gombot. Igen, de azért mondom, hogy melyikkel nem tudsz mit kezdeni. Egyikkel sem. Egyikkel sem. Egyikesen. És nem tudok mit kezdeni azokkal a hallgatókkal, ezt neked elmondom, akik azt mondják, hogy fiala én utálom magát, mint a szar, de azt, amit magait mutatott nekem, az türhetetlen. Én. A, azért sem tudtam mit kezdeni. Ugyanolyanok a hallgatói, mint Gyurcsány Ferenc, aki azt mondja, hogy eljött a lázadás pillanata, miközben a lázadás pillanatában az ember nem beszél a lázadásról, hanem lázad. Hát Gyávanéknek -e nincs ez hazája, és ez mégis egy valamilyen... Hadd nem mondjak olyan mondatot, amit utólag se akarnék magyarázni. Jó, oké. Okay. és ebben semmilyen politika nincs. Ahogy megfogják annak a kezét, aki egy gyereket vagy egy nőt üt. Hogy semmi baj nincs a fordítottan tartott késsel, és semmi baj nincs azzal az étlappal, az egészsel van baj. Azzal van baj, hogyha ön oda el akar menni és fordított késsel, annyit szeretne enni, ön oda nem mehet be. Ha be mehetne, és örül készülne egy, egy fénykép, ugyanígy akkor azt mondaná, hogy tessék. Lenne egy belépődé, tudom is én, azzal valamivel drágább lenne, de meg lehetne tenni. Ennyi volt? Sokáig azt hittem, hogy az én műsoromnak az erejét az adja, hogy hányan telefonálnak be. Most pedig azt gondolom, hogy ennek a műsornak az erejét az adja, hogy ki csinálja. Jó reggelt! Jó reggelt! Amikor az ember a vécéről kiön és kezet mos, akkor nem azért mos kezet, mert ott van az édesanyja. Én, ha otthon kezet mosok, azt nem látja senki. Azt a saját magam higiénéért csinálom. Hogy ennek érdekében önök eleget tesznek -e a maguk módján betelefonálástól függetlenül, azt nem tudom. Ami a betelefonálással megvalósított kézmosást illeti, azt tapasztalhatják. Mindazonáltal egy tízes kellen tízesre vagyok megbizonyosodva arról, hogy ha időnként nem is a legmegfölbb szavakat választottam, a bölcsekően nincs nálam, de az igazság igen, és az nagyon nagy kincs. Sajnálom, hogy nem mutattak ennél nagyobb aktivitást, de azt mondtam, hogy tudomásul veszem, Nem jó a tehetetlendű. Jó reggat! Hát akkor következzük az zárószám. 89099906 36771161 később dörö. fialajanos kukac gmail.com minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. blue blessed day and a dark sacred night and I think to myself what a wonderful world of the colors so pretty in the sky are also on the faces of the people passing by i, I see friends shaking hands saying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 a hangját, bár nem olyan, mint a televízióban. Próbáltam a mobilszámot hívni. Többször hallottam a adásban, hogy kicseng, és nem tudtunk egymással kapcsolatban lépni. Nem tudom, hogy most még adásban vagyunk. Igen, vagy abban vagyunk. Jó, van. Van egy kérésem, egy tisztelteljes kérésem. Én ma kezdtem el hallgatni az önműsorát. Igen. A ATV rendszeresen nézem. Hát van, aki ez pozitívum, van, a negatívum. Én nálam jó esőzés, szombat este 7 órakor minden, minden megáll. ATV nézem Önt, ez a vendégeit. Nagyon tetszik, amit csinál, tetszik a stílusa. Nem tudom miért, nem tudtam a mi ezért vittem a vezetékes számot. A teljes kérdésem az, hogyha van ilyen... Hozzám hasonló, kevésbé értelmes ember, aki, aki szeretne önnel kapcsolatba kerülni. A telefonszámokat adásba szíveskedjen lassabban bemondani. Jó, mert, mert az ember már nyilvánvalóan készül a következő számközdésre, és elővesz papír de nem tudom, 62 éves vagyok már eléggé mozgásról látodott. lényeg a lényeg, hogy sikerült a mobil leírni, próbáltam hívni köször ahogy mondtam, egy kicseregnyet, aztán... Jó, mindjárt teszek aztán... egy kísérletet. Felhírsz engem, Laci? a, a mobilan, igen. Tehát ezen a 6771161 en Halló. Nem tudom, milyen kísérletet próbált tenni, de megszakadta volna. I igen, nagyon kedves. Hívsz engem? Uh... Mit tudom? Te vagy az, Laci? Igen. Jó, akkor lehet hallani. Köszönöm szépen. Hát, hogy jó hír vagy rossz hír, mindenki eldöntheti, Az, hogy az utolsó beszélgetés után ennyi telefon futott be, az nem a telefonszám hibája volt. gmail.com. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem az utolsó volt, akkor holnap találkozunk. Laci, te jössz. Civil Rádió FM 98. Szóljon hozzánk!